Bona tarda, benvinguts tothom a la sessió ordinària del ple del ple municipal d'aquest 13 de gener de 2015 el primer ple ordinari de l'any 2015 que començaríem a, a petició de tots els grups municipals d'aquest ajuntament Començarem amb un minut de, de silenci per i per rebuig dels actes de terrorisme ocorreguts a la ciutat de París el passat 7 de, de gener i de, i de suport a l'estat francès. Uh, començarem amb aquest minut de, de silenci. i abordaríem el que és pròpiament l'ordre del dia d'aquest plenari municipal el primer punt l'aprovació de les actes de les sessions anteriors la sessió ordinària del ple del dia 2 i la Ordinària del dia 22 de setembre de 2014 alguna observació en relació a aquestes actes doncs quedarien aprovades per unanimitat i el punt segon seria fer un breu esment a l'activitat institucional portada a terme per mi mateixa com a alcaldessa durant el mes de, de desembre el dimecres 3 de desembre es van presentar els dos nous busos del transport urbà que s'incorpora en el serveei de Transport urbà que pot a terme Fisserça i el vespre vaig assistir a la im inauguramoració d'una botiga que ja existia a Figueres perquè s'ha canviat de local la fruitita SmitekeE. dijous 4 de, de, de desembre eh, vaig visitar la plaça Catalunya ons estan de les entitats que participaven en el Vi Internacional de Persons amb Discapacitat i al vespre, en aquesta sala de plens, es va constituir el Consell Ciutadà d'Infants de Figueres. El divendres de desembre vaig fer una visita d'obres a les obres de sonarització semafòrica que s'està portant a terme a tota la zona del carrer Port Lligat. El 6 de desembre vaig inaugurar i van visitar el Mercat de Nadal de la Gamla el dijous 11 de desembre, en el castell de Sant Ferran, es van lliurar els certificats de formació de joves per l'ocupació 2013-2014 amb representants del Servei d'Ocupació de Catalunya. El divendres 12 de desembre vaig assistir a l'aniversari de l'empresa Burgues de la ciutat en el castell de Sant Ferran i també en el castell de Sant Ferran l'acte organitzat per l'associació Amics del Castell de presentació del llibre La sang més dolça que la mel, de Josep Torrent. El dissabte 13 de desembre, a la tarda, amb motiu dels actes de la, de la Marató, que tenia lloc el dia següent, vaig assistir a l'espectacle de dansa a càrrec dels alumnes de l'escola de Ballet Marta Coll, i també la d'amcesa d'espelmes <coughs> amb motiu de, de la Marató de TV3 i dels malalts del cor. El diumenge 14 de desembre, a la Rambla, hi havia la cantada de corals al matí, i també la presentació de la penya al Mugàvers una exposició sobre elements de, i sobre la història del futbol club Barcelona, a la casa Empordà. El dilluns 15 de desembre es va presentar eh, l'informe de situació econòmica i de conjuntura econòmica de l'Ala Empordà per part de la Cambra de, de Comerç i al vespre, a l'hotel Torremirona de Nevata, vaig assistir a la nit del turisme empordanès, empordanès organitzat per l'Associació d'Hostaleria de l'Al-Empordà i el col·lectiu astronòmic La Cuina del Vell. El dimecres 17 de desembre eh, vaig assistir a l'espai social La Pedrera de la Caixa d'aquí Figueres, amb Club Sant Jordi, el comiat del senyor Martí Carreras com a president de l'Associació per la Formació de la Gent Gran. El dijous 18 de desembre a l'escola d'hostaleria vaig assistir no, el dinar no, vaig assistir al final del dinar que feien, dinar de Nadal, de trobada d'usuaris i de familiars de l'associació de malalts d'Alzheimer i el vespre en el Palau de la Generalitat, el Saló Sant Jordi, la presentació del llibre, aportacions catalanes universals. El divendres 19 de desembre a la reunió de la Junta de Promotors del Castell de Sant Ferran i eh, després a la reunió de la Fundació Tutelar al Consell Comarcal de l'Empordà i després a l'homenatge i a l'aparitiu de Nadal homenatge a treballadors que s'han jubilat i, i als, a treballadors que fa 25 anys qui són a la Fundació Salut d'Empordà El vespre vaig assistir al concert Una mirada enrere Poema sinfònic sobre l'exili a l'Auditori de Girona El dilluns 22 de desembre a acte de d'assessió de fons de, de l'Emili Casa de Montt, periodista nascut a Girona però afincat a Figueres, i el dimarts 23 de desembre a la Cantada de Nadales a càrrec de l'escola Temps de Música. El dijous 25 de desembre eh, vaig visitar, com ja també és tradició, el dematí de Nadal, els, que, els usuaris aquell dia, rumaren al centre sociosanitari Bernat Jaume i a l'asil Vilallonga i els usuaris del menjador social. El 26 de desembre, Sant Esteve, a la cantada de corals del de... concert de... de Sant Esteve a l'església la... de Sant Pere i el dissabte 27 a la visita guiada a nadalí als llums de Nadal. El diumenge 28 de desembre a la xerrada també que ja comença sa tradició de càrrec de Joan Manel Sol de Villa i Josep Maria de Costa la catatística i el divendres dos de gener vaig ser visitar juntament amb Mossè Verner, president de la Fundació Maria Pagès, l'obert de joventut que reg bueno, d'aquest titular i que regenta aquesta, aquesta fundació. El dilluns 5 de gener, rebuda d'espatges eh, reials a la Rambla i al vestre eh, la, la benvinguda als Reis d'Orient, a eh, la Cavalcada de Reis i eh, el divendres 9 de gener ja passades les festes ja tornant-se la normalitat la, visit, la visitar juntament amb el director general de Transports i Ports el eh, senyor Pere Pedrosa una Empresa Figarenca eh, o Fincada Figueres i j aquesta seria l'activitat la, institucional portada a terme des de l'últim l'últim plenari el punt número 3 de l'ordre del dia seria ratificar el decret de l'alcaldia del 19 de desembre pel qual es va resoldre canviar la data de la sessió ordinària del ple de, del mes de gener com sabeu el primer març de gener que seria el que per defecte eh, celebrem la, la sessió ordinària dels plens era, era festiu, era el dia de Reis per tant van fixar avui 13 de gener com el dia de celebració de la sessió ordinària del ple municipal el... per tant solia de, de ratificar aquest decret entenem que queda aprovat per unanimitat ja que som aquí presents doncs quedaria aprovat i el punt número 4 seria eh, l'aprovació la ratificació del decret d'alcaldia de 19 de desembre pel qual s'aprovava tot el programa d'activitats que han tingut lloc per Nadal i Reis i no sé si teniu alguna observació però és s'han fet totes les activitats i em sembla que amb, amb èxit d'assistents i i, amb, i de manera normal també entenem que queda, queda aprovat aquest decret per unanimitat el punt número 5 seria el dictamen relatiu a desestimar la petició formulada per Montessori en Prodécel relativa a la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana número 40 en aquest dictamen es tracta d'una formalitat entenent que eh, el data, en data 21 de maig de 2014 el senyor Pere Miquel Comas en representació de Montessori en Port d'ESL presenta un escrit en què reitera una posició contrària a l'ús urbanístic establert per l'equipament públic part de bombers que se regula a la modificació puntual del pla general número 40 la normativa del qual entrava en vigor el 26 de febrer de 2013. Aquesta pretensió és a contrària a l'ús de part de bombers de la finca colindant amb el Montessori que és l'equipament municipal i ja va ser formulada aquesta mateixa petició a través d'un escrit de registre d'entrada de 25 d'octubre de 2012 per tant eh, vis a l'informe jurídic de, de 10 de juliol i el que disposa la llei 3092 que diu que una petició que ja s'ha efectuat i ja s'ha resol és cosa jutjada, es proposa al ple l'adopció dels acords següents, desestimar la petició formulada amb l'escriptor registrat d'entrada, número 89-29 de 21 de maig de 2014, pel senyor Pere Miquel Comas, en representació de Montessori, en Porta per tractar-se d'indèctiques pretensions anteriors, ja resoltes, consentides i fermes i que alterarien una normativa urbanística reglamentària vigent, igualment consentida i ferma i en segon lloc notificar l'interessat aquesta desestimació i en tercer lloc que el comptar presidència per l'adopció de tants actes i gestions com calguin per l'execució de l'acord anterior alguna intervenció al respecte? doncs quedaria aprovat aquest punt per unanimitat i al punt número 6, el dictamen relatiu a sol·licitar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat que modifiqui l'actual zona d'aprofitament comú que afecta el terme municipal de Figueres. Té la paraula al regidor de Medi Ambient, Pere Giró. Doncs, pues, sis presidenta, aquest dictamen és per demanar al Departament que passi eh, tenim a Figueres una zona d'aprofitament comú que són a la zona de bases del Terricer i al dels Pins del Pitxot, l'informe tècnic proposa que aquesta zona passi a ser a zona de seguretat en base a la petició formulada pel coordinador de seguretat de la Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia de la Generalitat atesa a la implantació en aquesta zona d'aprofitament comú de l'equipament del centre penitenciari del Puig de les Basses. Llavors passaria de tota la zona del municipi de Figueres a ser zona de, zona de, zona de seguretat. Per això l'Ajuntament ha ple a l'adopció dels, dels acords següents. Sol·licitar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Mèdia d'Addual de la Generalitat de Catalunya que modifiqui l'actual zona d'aprofitament comú que afecta el terme municipal de Figueres perquè ja sigui declarada com a zona de seguretat d'acord amb el que disposa l'article 13 de la llei de Casa de Caça i l'article 14 i 15 del decret del 506-1971 del 25 de març pel qual s'aprova el reglament per l'execució de la llei de caça amb la finalitat de garantir l'adequada protecció de les persones i dels seus béns. Segons, facultar l'alcaldia i presidència per l'adopció de tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels acords anteriors. Alguna intervenció al respecte? Doncs quedaria el punt aprovat per unanimitat i el 7 seria el dictamen relatiu aprovar inicialment el plec de clàusules administratives i el plec de condicions tècniques per a la concessió de manial de l'ús privatiu de dos espais públics per a la construcció i explotació d'antenes de telefonia mòbil. Uh, té la paraula el regidor de, de Medi-Indien, senyor Pere Giró. Gràcies, presidenta. Uh, la llei del de, 9 de maig de telecomunicacions per l'article 13 i 31, el dret d'ocupació del minifluïc i l'entrada en vigor de aquesta llei el dia 11 de maig del 2014. D'acord amb el que preu la disposició transitòria novena obliga al termini d'un any a adaptar la normativa als instruments de planificació territorial i urbanística elaborats per les administracions públiques competents que afectin el desplegament de les xarxes públiques de telecomunicacions electròniques al el règim que preu l'article 33 i 34 d'aquesta llei. Les determinacions continguts en el Pla General d'Ordenació Urbana de Figueres per tant s'hauran d'adaptar al contingut d'aquesta llei. L Ajuntament de Figueres disposa d'espais de domini públic on és viable l'establiment d'infraestructures de teleobligacions i pot facilitar el desplegament i la bona cobertura dels serveis amb criteris racionals i amb les menors afectacions possibles. D'acord amb el ple de condicions tècniques i el ple de condicions administratives que s'adjuntes, es dos emplaçaments en el domini públic municipal on resulten viables aquestes infraestructures. El seu desenvolupament pot minimitzar els efectes negatius de la implantació d'aquestes infraestructures altres ubicacions d'una major impacte i afectació. Els esmentats llocs que regulen els placs de condicions són ubicats a la porció del cementiri municipal i una porció de l'espai públic del sector industrial sud. I eh, el que fem és aportar al plaer l'adopció dels acords següents, que és aprovar inicialment el plac de clàusules administratives de la concessió demanial de l'ús privatiu de tots espais públics per a la construcció i explotació d'antenes de telefonia mòbil, el plec de condicions tècniques per la concepció demanial de l'ús privatiu dels dos espais públics per a la construcció i exposició Bé, això està, està repetit aquí eh, s'ha de modificar aquest punt i dos, exposar al públic l'anterior per termini d'un mes mitjançant edictes que es publicaran al tauló d'anuncis de la corporació, el voltiu oficial de la província i el diari oficial de la Generalitat els efectes de que puguin presentar-se les al·legacions que es podrien adients 3. publicar a la web municipal el text íntegre d'aquest acord i dels referits plecs de clàusules administratives i plecs de condicions tècniques. Quart, per al suposat cas que no es plantegin alegacions, en el referit termini s'entendran aprovats definitivament. Cinquè, per ocultar l'alcaldia presidència per l'adopció dels tants actes i gestions com calguin per l'execució dels acords anteriors. Senyor Monfort. Ai, perdó, senyor Gratacos vol intervenir. Senyor Monfort. Monfort sinó només demanar al govern la mateixa celeritat en el desmantellament de noves antenes i legals que tenim amb la construcció i l'implementació de, de noves antenes legals Senyor Font Sí, jo també volia parlar de les antenes del poble Poblenou la intenció de la CUP és votar a favor d'aquest punt, nosaltres ens vam manifestar i ja en el seu moment molt favorables que s'hagués aquest pla que es busquessin zones de fora de la ciutat per tenir les antenes però entenem que vista la situació actual amb el problema gran que tenim allà al, al carrer Balmes, tenim una sentència jurídica favorable eh, als interessos dels veïns, encara que estigui eh, tan recorreguda, tenim el, el contenció presentat per l'Ajuntament per l'ampliació de, de potència de l'antena entenem que això ha de servir perquè aquesta antena marxi eh, ja a la que el concurs estigui endavant eh, molt tard, a eh, la localització de l'antena la si si el, les noves antenes no serveixen per treure la, la del carrer Balmes i són senzillament nous punts entenem que és un error molt greu de l'Ajuntament i que han fet molt malament les negociacions eh? entenem que a, abans de triar els punts els quals posar a concurs s'hauria d'haver parlat amb aquesta empresa per assegurar-nos que desmantellin les antenes del carrer Balmes si ho acaben fent, perfecte, tenen tot el nostre suport i els felicitarem per, a, per a haver fet la feina si després les antenes noves, les del carrer Balmes continuen funcionant i portant mal de cap als veïns entenem que les coses molt i molt molt bé, bé eh, en relació a les afirmacions fetes hi ha un tema a resoldre que és el de l'antena de, del carrer Valmes 25 que justament posa sobre la taula el de la problemàtica de l'ubicació la, de, la, de, la de les antenes de telefonia mòbil sobre dominis privats és a dir Volem resoldre aquesta, eh, aquesta ubicació d'aquesta antena i de fet hem anat fent passos encaminats a la voluntat d'exigir la, de la seva retirada i aconseguir-ho amb tot instrumental jurídic que té l'Ajuntament i que ha pogut demostrant que hi hagi hagut modificacions a la licència demostrant que doncs, aquella licència que suposadament empara ubicació d'aquesta antena que així és pot eh, fa valer telefònica, doncs eh, ja no val, perquè realment hi ha hagut modificacions substancials i telefònica està fent servir tot el l'instrumental jurídic, que també ens té acostumats, diguéssim, per anar eh, tant en el temps la seva retirada. També es posa sobre la taula el fet que entenem doncs, que eh, com a Ajuntament hem de facilitar ubicacions en domini públic per aconseguir la concentració de, de tots els tastadors de servei de telefonia mòbil en uns punts indicats per l'Ajuntament, perquè més gran serà la desempara que hi haurà a partir del mes de maig d'aquest any, any 2015, quan entra en vigor la nova llei de telecomunicacions aprovada l'any passat. que elimina tota possibilitat de control municipal sobre, mitjançant llicències sobre quin espai es col·leca unes antenes i amb un acord entre propietari privat i empresa de telefonia i una simple comunicació o un pla d'implantació a l'Ajuntament però que és un simple comunicat perquè sapiguem que la posen allà tenen potestat per ubicar-ho on vulgui entenem que aquests concursos han d'afavorir, fomentar, aconseguir que la inventació d'antenes de telefonia mòbil a la ciutat de Figueres vagin orientades allà on volem nosaltres. Entenen que és idònic aquestes dues evocacions al cementiri municipal i en el sector Figuera Sud, hi a l'emplaçament de Rex Susanna, per la poca distància o per la poca densitat residencial que hi ha. També ens aleguen les empreses, unes necessitats de cobertura que s'haurà de comprovar si tecnològicament aquests dos emplaçaments donen cobertura a totes les ciutats, si no haurem de buscar altres llocs, ¿vale? però la voluntat d'aquest concurs va en aquesta doble finalitat aconseguir definitivament la retirada d'aquesta antena del que arribava al mes 25 i fomentar mitjançant la facilitació d'espais públics pels quals les empreses de telefonia mòbil que pagarien un cànon per l'ocupació d'aquests terrenys de domini públic un cànon que seria compartit quan com més antenes s'hi posin seria repartit entre les, entre les diferents empreses per tant seria un estalvi per a les empreses que fomentaria la concentració en un punt i no el anar pagant a, a, a propietaris privats per lloguer de terrats o el que faci falta per tant aquesta és la, la doble finalitat d'aquest acord que comencem avui que és adjudicar aquests emplaça, espais en aquests emplaçaments públics per ubicar-hi les, les antenes. Esperem, doncs, que, que el procediment acabi amb una adjudicació d'antenes i que permeti la retirada de les antenes en els espais privats que estan col·locats i especialment aquí, en el Val Més 25. Mi, o sigui, el, el, que, el que a mi m'agradaria no ens agradaria és, és assegurar-nos de que s'hagi parlat amb l'empresa de que aquestes localitzacions són bones estem al segle XXI jo entenc que el, el dia que s'hagi muntat llavors podrem anar amb el mòbil a veure si es veu bé o no, però aquesta gent fa servir uns models cartogràfics amb, amb les alçades i tot per saber on hi haurà cobertura i on no hi haurà cobertura segons les antenes, la potència, de l'alçada i coses d'aquestes no ens haurem d'esperar a fer el concurs tota la Martingala, els mesos que tardarem per llavors veure si hi ha cobertura o no hi ha cobertura i poden desmuntar-les del carrer. Nosaltres entenem que el, el, els veïns d'aquella zona estan tenint una paciència de sant d'acceptar el ritme al que va tot això, que és un ritme que vostès nutrien, que és el ritme que va l'administració que va la justícia, però que estan tenint una paciència de sant de no entrar en aquella casa i fotre les antenes altabaix ells mateixos. Doncs jo que els hauríem de compensar assegurant-los de que aquestes noves antenes els, els, els, els hi trauran les que, tenen, les que tenen al costat de casa. Que no tinguem el perill que llavors no hi hagi prou cobertura i hem de tornar a buscar unes noves, uns nous emplaçaments per tornar a fer un nou concurs i per a esperar al ritme d'administració més a saber quants mesos per poder veure si les poden treure o no A mi m'agradaria poder assegurar-ne, li però siguem conscients de quin mar normatiu ens trobarem a partir de, de maig eh? jo no puc assegurar com a alcaldessa que en un emplaçament amb, amb una propietat privada amb un acord no s'hi posi una antena nosaltres el que podem fer és fomentar, facilitar espais perquè realment resulti molt més atractiu que les empreses de, de telefons i mòbil vagin compartint un os públic i, i pagant un canon inferior allà on t'indiquem nosaltres. Per tant, és el que, el que anem encaminats a fer. Perdoni, però han tingut converses amb l'empresa sobre la localització aquesta, si és bona o no és bona? És, és, el, és, el, és el que vull saber. Ho, ho han pensat? Les empreses s'ho han mirat? Després, després és evident que si l'empresa li dona la gana a amb el veí del costat podrà, podrà fer-ho perquè el, el govern les diu a favor d'aquestes empreses i no a favor dels ciutadans, ho sabem. Però podran... Eh, ho han fet això? Han fet aquesta feina prèvia? No és el que Des del punt de vista tècnic s'ha fet aquesta feina de, de parlant telefònica. Però t'aleguen que la tecnologia canvia molt ràpid també, es passa del 3G al 4G, que les necessitats varien, vull dir que eh, afirmacions absolutes no te les donen. Hem, hem de pensar que sí que anirà bé alguna intervenció més al respecte? doncs entenc que s'aprova per unanimitat aquesta, aquest, aquest convocatori inicial d'aquest plec de clavandrinàs passaríem al punt Número 8, que seria aprovat definitivament el plec de condicions que regirà la concessió directa de l'ús privatiu de l'estadi municipal de Figueres. Té la paraula el regidor de contractació, el senyor Jordi Mascai. Gràcies, senyora presidenta. Vist que es considera convenient cedir l'ús de l'estadi municipal de Figuera situat a Vilatenim a l'entitat Unió Esportiva Figueres, l'esmentat estadi té el caràcter de bé de a afectar un ús de servei públic i es destinarà l'ús privatiu de l'esmentada d'entitat Unió Esportiva Figueres per als usos esportius futbolístics en els quals participi aquesta entitat. Vist que el ple municipal en sessió de data 3 de juny de 2014 va aprovar inicialment el ple de condicions que regirà la concessió directa de l'ús del domini públic de l'estadi a favor de la Unió Esportiva Figueres per usos esportius futbolístics en els quals participi l'esmentar entitat, juntament amb la documentació que s'ajuntava com a nex, pla no descriptiu de les instal·lacions, informe tècnic de valoració de l'estadi, pla de manteniment de l'estadi i anàlisi de la solvència i viabilitat de la concessió i de l'entitat concessionària, vist que l'expedient ha a la informació pública mitjançant eh, un anunci publicat al butlletí oficial de la província, número 539 de juliol 2014 i el tal d'enuncis de la corporació per termini de 30 dies avi els, els efectes de la presentació de reclamacions, al·legacions i estiguraments sense que se n'hagin presentat. Aquest és el que disposen el reglament de patrimoni dels ents locals eh, i la llei eh, de patrimoni de les administracions públiques i la resta de la normativa vigent. La Comissió Informativa de Serveis Generals i Promoció Econòmica proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents. Primer, aprovar definitivament el plec de condicions que regiran la concessió directa de l'ús privatiu de l'estadi municipal de Figueres situat a Vilatenim a favor de l'entitat Unió Esportiva de Figueres, única i exclusivament per als usos esportius futbolístics en els quals participi l'esmentada entitat. Dos, adjudicar de forma directa la concessió de l'ús privatiu de l'estadi municipal de Figueres situat a Vilatenim a favor de l'entitat Unió Esportiva de Figueres. En el termini de 15 dies següents a la notificació del present acord, el concessionari ja constituir la garantia definitiva, per import de 78.364 euros d'acord amb l'establert amb la clàusula 17 de l'esventatge ple de condicions. 3. Notificar aquest acord de l'entitat Unió Esportiva de Figueres 4. Facultar l'alcaldia i presidència per l'adopció de tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels acords cantonics. Sí, des del nostre grup entenem que Figueres té una mancança d'equipaments esportius important que l'estadi de Vilotení és un equipament principal eh, pel que fa al total d'equipaments dels quals podem disfrutar als ciutadans de Figueres i creiem que aquest estadi eh, no, eh, no se'n treu el profit que se n'hauria de treure i creiem que eh, hi ha moltes hores que molts clubs esportius i moltes entitats i molts esportistes de la ciutat en podrien disfrutar i no en poden disfrutar a més a més creiem que els, el plec de, ple de clàusules Uh, otorga a part de la concessió una sèrie, un, una sèrie de diners que serveixen pel manteniment d'aquest estadi que creiem que no són uh, del tot justificats i per tant uh, sobretot pel fet de que tant hem d'intentar que els equipaments de Figueres siguin el màximment aprofitats possibles uh, no donarem suport a aquest, a aquest pla de laules Senyor Fall Gràcies Gràcies um... Nosaltres no tampoc no som gaire amics a la sessió d'equipaments en exclusiva d'entitats, més d'una vegada ens hem manifestat en contra. Em, entenem que aquest cas és una mica especial, perquè és evident que hi ha gaires entitats que estiguin interessades en fer servir l'estadi. Hem vist un informe del, del secretari que parla que la manera de fer el, la sessió aquesta doncs no és la correcta legalment, que s'ha hagut de fer un concurs públic. Hem ens agradaria que es fes d'aquesta manera, segurament els seria ben fàcil a vostès fer un concurs on només es presentaria a l'Unió i, i, i ja està, i podíem fer el mateix d'acord doncs, amb la llei. Tot i això és, eh, és relativament anecdòtic, amb l'altra cosa que sí que ens preocupa més, que és l'altre informe en què parla de que la, el conveni eh, en tot torna aquests 110.000 euros al, a l'Unió no diferencia quina part d'aquests diners han d'anar al manteniment de l'estadi i quina part eh, l'entitat pot fer servir el seu funcionament ordinari i ens preocupa molt això m'agradaria fer una pregunta si em pot contestar eh, el senyor Ferrer és, quin és el, el, el, el, el cost que tenia fins ara per l'Ajuntament el manteniment anual del, de l'estadi perquè ens podem fer una idea de, de quina part l'unió haurà, haurà de destinar a l'estadi i quina part serà pel seu funcionament i quin, i quin tipus de control podreu fer des de l'Ajuntament conforme tot, eh, tot el manteniment que no nosaltres ens agradaria s'està fent. Per què ens preocupa això? Perquè ens, eh, els, els equips de futbol tenen la tendència d'estirar més el braç de la màniga i eh, moltes vegades gastar més en el primer equip que en, el, que en les categories inferiors i ens fa por de que eh, l'Unió Eh, vulgui començar a retallar, en pagar la meitat de les llums quan entrenen els de al el vespre per tenir més eh, diners per pagar el primer equip i ens preocupa especialment perquè eh, sabem que els jugadors del primer equip no cobren des del mes de novembre esperant, esperant, aquesta, esperant els diners del conveni o sigui, la, la, la directiva els diu que fins que arribin l'ordre dels diners del conveni no poden cobrar aquests, aquests mesos que porten endarrerits hi ha treballadors que la, la tardor passada van cobrar diners que els hi havien des de feien dos anys i sabem que hi ha gent que s'evidaven molts diners des de fa bastant de temps ens preocupa que aquests diners que donem ara vagin tots a tapar forats i el manteniment de l'estadi quedi desemparat per això sobretot podem bon ser quin era el cost que tenia fins ara el manteniment de l'estadi i quin i quina mena de controls podrem fer per assegurar-nos que el manteniment es, es pugui continuar fent i no es eh, no destinit any després del primer equip a voler posar arbre artificial en, el, en un annex o, o en, en algun disbarret d'aquests sí, Respecte a costos bueno, l'activitat esportiva el senyor Ferrer que també en Jordi Mésquerra ai perdó el senyor Tim Fèlix també el coneix no. Quim, sisplau Si vol o sigui... que te puc dir que en aquests moments es va fer un estudi i tot el que costava, el manteniment de l'estadi, entre llum, aigua, gas i tot això, i es pujava uns 90.000 euros. I el que és la sub, són els 21.000 euros són la subvenció que se li dona anualment a la Unió Esportiva de Figueres. I per això puja aquests 10.000 euros que, que se'ls dona. I amb el tema que dius, que ja hi ha una clàusula que diu que aquests diners no poden ser mai per pagar el que són el, el, diguem, els, els jugadors. Bé, les fitxes ja hi dins del conveni, jo ja ho poso exclusivament de que no es pot pagar. Alguna reintervenció? Senyor Foll. Sí, el, el, el tema del control, quin control podem fer del manteniment que s'ha fet, i em, em, em sorprèn això, perdoni, no, no, no he pogut dir tot el conveni, no, no coneixi aquesta clàusula, doncs perquè eh, no crec que estigui gaire content els jugadors quan sàpien que fa dos mesos que no cobren perquè esperaven aquest conveni i aquest conveni tampoc els hi portarà al seu salari no sí. Sí. Gràcies senyor presidenta no, jo volia fer una puntualització jurídica en quant a l'informe del, del senyor secretari quan deies que el tractar-se un bé de domini públic Eh, diu la llei de patrimoni que l'autorament de concessions segurament de domini públic s'ha de fer en règim de concurrència però sí que és veritat que eh, l'article 137 estableix algunes excepcions en aquest principi de lliure de concorrència, llavors el senyor secretari eh, fa la seva interpretació eh, i ens diu que efectivament s'havia fet a través de concessió de domini públic però jo crec que és un, una simple eh, disparitat en el criteri interpretatiu perquè nosaltres considerem en no, la clàusula tercera que donada a l'entitat representativa de ciutat i donada a l'especial relevància de l'entitat Unió Esportiva de Figueres doncs per això nosaltres tirem per l'excepcionalitat de l'article 137 i ho fem mitjançant otorgament directe. En quant a la clàusula, com deia el regidor d'Esports efectivament hi ha una clàusula que diu que aquests diners otorgats, concretament els 110.000 la clàusula quarta Diu, es consideren aquestes despeses subvencionables les següents, despeses de manteniment consums, assegurances que siguin al seu càrrec i despeses de funcionament i fa una enumeració exhaustiva de què són aquestes despeses com despeses de personal, despeses federatives arbitratges, despeses desplaçaments. i eh, finalment ja eh, s'estableix que queden coses de les despeses subvencionables els fitxatges o remuneracions dels jugadors i dels entrenadors del, del primer equip eh, a més és un que el regidor d'Esports deia en el sentit que eh, la quantitat al final acabarà sent la mateixa eh, de l'any que se li pot l'any passat l'únic que és que l'entitat suposo que intentarà ser més eficient a més en quant als eh, pagaments eh, els pagaments faran com qualsevol altra subvenció han d'estar perfectament acreditats i justificats en el sentit de qualsevol, eh, eh, no qualsevol pagament no se tindrà qualsevol pagament per a fitxatges o remuneracions de jugadors entre els del i a part d'això, com que eh, ho visca en primera persona sí que no és veritat que els eh, ampliats del club estiguin, no estiguin al corrent de, de pagament M'agraden les, les explicacions eh, i votarem, votarem a favor M'agraden eh, de bueno, deixin que posin dubte la seva paraula i parlar amb, amb, amb jugadors i no, és, i no és el que em diuen per tant, eh, poso, poso en dubte a la seva paraula sí. no. Disculpi, parlo de, de, de treballadors, no de jugadors que hi ha algun endarrer, endarreriment però en a treballadors vostè ha de referir a algun treballador d'oficines aquests estan pagats el dia senyor Montfort era per fer un matís que s'ha comentat que, no, que segurament no hi haurien altres entitats esportives interessades en utilitzar l'estadi a nosaltres ens consta, ens consta que hi ha una entitat esportiva concretament un esport bastant popular a França, a Naterra, a Escòcia, a Austràlia i Nova Zelanda que, que s'ha interessat per poder utilitzar aquest equipament en el qual s'hauria dit que no es podia utilitzar perquè era un lloc privatiu d'una entitat esportiva de la ciutat que nosaltres... Compartim que ho utilitzin majoritàriament per tradició, per la quantitat de nens que tenen i per la quantitat de volum d'esportistes que mou una entitat com aquesta. Però també veiem que hi ha molts dies i moltes hores del dia que en aquest estadi no hi passa res i que segurament podríem intentar compatibilitzar l'ús d'aquest equipament, equipament per part del Mésportista de Figueres i segurament d'algun altre club esportiu que se'n podria beneficiar i que ha hagut de buscar-se la vida per altres pobles de la comarca que creien que això també podria ser una cosa bona de la ciutat de Filires. T'ho he de Gràcies a la nosaltres ens doncs, va semblar una bona notícia quan la Unió Esportiva Figueres va dir que ells es sentien en, en condicions d'assumir doncs, aquesta, aquesta concessió, que a més a més manifestaven amb, amb, molta, amb molta fermesa doncs, que serien capaços d'optimitzar despeses i que es comprometien d'un cop tancat el conveni que avui, que avui aprovem doncs, de no demanar ni un euro més a l'Ajuntament. Nosaltres pensem que la societat civil, que nosaltres aquí cridem a la participació i a la responsabilització ha de fer això, i si un grup esportiu es veu amb capacitat no només de portar-ho tan com ho porta l'Ajuntament, sinó de portar-ho fins i tot més bé econòmicament i donar-hi més bonús. fins i tot jo crec que més bon ús, doncs, superrendant les hores que el els hauria de fer servir, pensem que això també forma part de la responsabilització de, de la societat civil, en aquest cas en forma de la Unió Esportiva Figueres. Per tant, nosaltres hi ja estem a favor, a més a més ens en concretolem, eh, exigim a la Unió Esportiva Figueres els que compleixi els seu compromís i tenim la certesa que això ho faran, Igualment, com exigim a l'Ajuntament, doncs, que no surtin ni un euro més del que tenim pactat en el cas de un vinguin, i se de que no l'havien fet també com es pensàvem perquè llavors serà l'hora de, de recordar-los la seva paraula. Però jo crec que en la mesura de que la Unió i l'Ajuntament compleixin el seu pacte, crec que aquí hi surtin tots guanyant. Senyora Castellas, senyora Almero. Sí. Bé, nosaltres, aquest altre grup, tal com vàrem ja votar, ens vàrem, vàrem fer una estació en l'anterior ple i aquesta vegada doncs, també farem el mateix, no? Nosaltres sí que ens passem doncs, amb la informació de, del secretari i van bueno, dir que no ser justa doncs, a la normativa d'Igè i, per tant, doncs farem una estació Molt bé, doncs passaríem a la votació d'aquest punt. Vots a favor? Però eh m'he oblidat de dir el Sr. Jordi Masquer, que és membre que forma part de la de la junta directiva de la, de l'associació, per tant, antenem que s'ha tectenit. Vam bueno, entendre junts pues el secretari s'ha abstenu. És es que hauria de haver sortit i no hauria de haver en aquest punt. Eh, ¿Surta la votació? Ha de haver sortit abans de començar l'ordre del dia, de l'ordre del dia. ¿Y entonces qué es, qué es procedente? Que haga sí. que quiera. <laughs> <laughs> pues eh, bien, señor, vota. Eh, <laughs> Votas a favor. ¿Puedes encontrar? ¿Abstención? Es que el señor Másquez no puede votar. Entonces no voto. Surtir es que porque es, que no es una extensión técnica. Entonces su, su. O sí, sea que... Mm. Hem de repetir la votació o abstencions? Repetiríem només el, el punt d'abstencions? Hem de tornar a votar. presentarse como secretario. Saludos de nuevo bots, quince affirmatifs y numerosas atenciones. Al señor Vázquez, del día que és el dictament relatiu a desestimar per l'exercici 2014 a la sol·licitud de figueres de serveis de sada d'augment de capital social i de modificació dels seus estatuts. Fé la paraula és el conseller delegat a l'empresa al de el senyor Manel Toro. Moltes gràcies, alcaldessa. és una <t 'ha> operació que any darrer any, aquest és el desè, es repeteix, prové des de l'any 2004 en què per necessitats financeres de l'Ajuntament l'empresa municipal va fer una aportació d'un milió d'euros aquesta aportació de l'empresa municipal es va acordar el seu retorn mitjançant successives ampliacions de capital de 100.000 euros cada una aquest any s'ha repetit la sol·licitud per part de l'empresa municipal i eh, des de l'Ajuntament eh, ens, ens indica que eh, vigent el pla d'ajust i el pla econòmic financer eh, la legislació vigent impedeix fer aquestes aportacions. Per tant, en aquesta edició haurà de quedar pendent fins al segon exercici en el què ja no estiguin vigents aquests plans econòmics financers o el pla A d'ajust i, eh, per tant, és procedent desestimar per aquest exercici 2014 aquesta sol·licitud d'augment de capital per aquest motiu que és eh, esmentat de la vigència d'aquesta dona legislació. Sí, suposo que entrarem a debatre-ho després també com que pel temps que hem tingut no pogut entrar a fons en observar com ha estat les delegacions del pressupost, ens hauria si la partida que hi havia de 100.000 euros per comprar accions d'eficiats ha saltat del pressupost o la, la tenim i la podem destinar a una altra cosa però, posteriorment? Sí, la partida continua donat d'aquest a l'exercici 2015, la que es hauria de passar migència en aquest estaven parlant encara de la del 2014. Antic que s'abrava el punt per a una limitat. Osseríem al punt número 10, el relatiu acceptar la subvenció del programa Joves per l'Ocupació provinent del Servei d'Ocupació de Catalunya. Té la paraula en tinent d'alcalde i regidor a de de Proversa Econòmica d'ocupació l'Ocupació, Moltes gràcies, Claudessa. Bé, llegirem una miqueta perquè aquest és un programa als joves per l'ocupació innovador, de suport a l'experiència pràctica de les persones joves d'entre 16 i 25 anys desocupades i que combina accions d'orientació, tutorització, seguiment individualitzat, formació i adquisició d'experiència professional en empreses i que facilita la seva inserció laboral en aquestes empreses i fomenta el retorn en el sistema educatiu. Aquest programa de formació en alternança amb el treball pretén estimular aquesta formació i l'organitatge de les persones joves que han abandonat el sistema educatiu, mitjançant el seu contacte amb l'empresa. Fet-los veure que la formació és necessària i una oportunitat que els permetrà augmentar les seves possibilitats d'inserció. L'Ajuntament va optar i va participar en aquest programa, Joves per l'Ocupació de la Generalitat de Catalunya, del SOC, mostrant aquesta voluntat de promoure actuacions integrades envers els joves aturats de la ciutat i eh, finalment el Servei d'Ocupació de Catalunya va aprovar aquest programa i va atorgar a l'Ajuntament una subvenció total de 161.190 euros que en aquest moments és el que demanem la seva acceptació distribuïdes amb tutorització i acompanyament a la inserció per un total de 68.600 euros formació formació professionalitzadora de 58.890 i formació ESO i cursos d'accés a cicles de grau mitjà de 7.200, promoció de participació en empreses de 1.500 i incentius a persones joves participants 24.000. Per tant, acceptar aquesta subvenció i eh, autoritzar l'alcaldesa presidència per dictar tots els actes i gestions que calguin. Entenem que una acceptació de subvenció és benvinguda per tothom i, per tant, quedaria aquest punt aprovat per unanimitat. Acabada l'ordre del dia, entrant en el punt d'assumptes urgents, hi ha, ja proposaríem, tres assumptes urgents a, a, a la votació de la, de la seva urgència. Un és en relació que el, el dictamen que ja vam esmentar en comissà informativa Relatiu al reconeixement d'un accés d'obra per part de l'empresa Obras Pirinaiques de que ha executat les obres incloses en el projecte d'urbanització de, de la vorera de l'Avinguda Rosa, giratori de la Campinya, carrer Gorts, fase 2, tal i com es va explicar en comissió informativa, hi havia un increment d'obra respecte al que es va adjudicar inicialment. És una obra... <coughs> <coughs> És una obra feta pel sistema de, de cooperació i finançada a la seva totalitat per eh, la part privada eh, pel, pels dos eh, propietaris colllinants amb, amb el carrer i per tant, eh, per tràmic procedimental seria necessari aprovar aquest increment d'obra respecte a l'adjudicació inicial, aquesta, aquesta certificació d'obra número 5, i reconèixer l'empresa d'obre Espirinari i CasSAela l'obra feta de cares al, al seu cobrament i abonament per part, de cares a l'abonament al contratista per part dels propietaris que financen l'organització d'aquest carrer procediríem en primer lloc la votació de l'urgència quedaria aprovada per unanimitat i en segon lloc a la, a la votació dels acords adoptats que consistirien en reconèixer a l'empresa d'Obras Pirinàques SL que ha executat obres incloses a la certificació número 5 del projecte d'urbanització de la vorera de l'Avinguda Roses i de Campina, carrer Gors, fase 2 aprovar la certificació número 5 per import de 17.801 amb 73 euros i va inclòs establir que es faci l'abonament al contratista a càrrec de la partida pressupostària corresponent i requeria la entitat Inverminti Immobles SLU que ha factuït pagament de la quantia de 13.762,52 euros, corresponent al 77,31% de l'import, i requerir l'entitat Jaume Ferrer i Fills, SL, que ha el pagament de la quantia de 4.039,21 euros, que és el 22,69% restant d'aquest escreix d'obra. Una vegada vençuts els terminis de pagament en via voluntària, si no es paguessin serien executats amb, o exigits en via en via executiva determinar lloc d'ingrés del pagament eh, en el servei de caixa de, de l'OMAC i en els altres llocs que s'estandeixen en el propi dictamen i informar l'adjudicatari que a partir del dia 15 de gener en aplicació de la llei 25 2013 d'impuls de la factura electrònica i creació de registre compatible de factures al sector públic serà, obligato serà obligatori presentar la factura en format electrònic notificar els anteriors acords als interessats en còpia de la certificació i els informes de l'arquitecte i autoritzar l'alcaldia de presidència perquè realitzi actes i gestions que calguin per executar aquest acord. Alguna intervenció al respecte? Doncs quedaria aprovat aquest punt d'assumptes urgents per unanimitat i hi ha un segon punt d'assumptes urgents que comprèn Uh, tots els actes que s'han fet via decret i acord de Junta de Govern per recollir l'emergència de les obres de necessària intervenció en els danys causats a la Rambla i al carrer Colindant en motiu de la llevantada del dia 30 de, de novembre. Durant el mes de desembre s'han vingut fent extorsions, com hem pogut observar s'ha procedit a, a la reparació immediata ja del subsol de la Rambla a la el que ha de seguir és ja la, la reparació de la superfície i, partint, i, i per tant seria bo reconeixer pel plenari municipal tots aquells acords que s'han pres o per, per, per urgència per, per decret d'alcaldia o bé per acord de junta de govern, de, de govern hi ha un primer decret de data 4 de desembre on per decret d'alcaldia es declarava l'emergència de l'execució del necessari per arremaiar els danys produïts i autoritzats i autoritzar l'execució de treballs necessaris, determinar les actuacions que són objecte de la declaració d'emergència i donar compte de les ante... del... dels anteriors acords al plenari municipal. Hi ha un segon acord de Junta de Govern Local de 15 de desembre que s'aprova una memòria descriptiva dels danys i la valoració de les reparacions efectuades ocasionats per aquests aiguats hi ha un decret de un decret de data 15 de desembre també que exigeix una sèrie que té un informe tènic referent a l'autorització de posada en funcionament de l'aparcament del passeig nou i hi ha un decret de data 2 de desembre d'anomenament de l'arquitecte municipal senyor Joan Falgueres Font, director de les actuacions d'emergència i enumerant l'aparrellador municipal senyor Isidre Juer com a coordinador de Seguretat i Salut Laboral per dur a terme les actuacions aquest seria el conjunt d'acords presos per decret o per junta de govern que ha sigut necessari adoptar durant el mes de desembre per començar ja els treballs de preparació de del que és uh, l'esborany que usat per la llaventada, la rambla i també per uh, fer un informe i exigir que hagués mesures necessàries per tornar a posar en servei a l'aparcament del passeig nou votaríem l'urgència entenc que per unanimitat de l'aprovació la, d'aquests acords i s'aproven per unanimitat també els acords presos per tant, quedaria aprovat aquest segon assumpte urgent i el tercer assumpte que proposaríem adoptar dins el bloc d'assumptes urgents seria l'aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici de 2015 tenem que la, la priorització i la, la, la rapidesa de l'entrada en vigor d'aquest pressupost municipal permetria ja ample funcionament de pel que són els serveis i les obres municipals per a aquest exercici 2015 i d'aquí el TEES ha transcorregut el termini d'un mes d'informació pública preceptiu i de presentació d'al·gacions i que hi eh, hem finalitzar i es va comunicar la resolució d'aquestes alegacions, entenem procedent al passat per assumptes urgents aquest, aquesta aprovació definitiva d'aquest acord d'aprovació del pressupost municipal per a l'exercici 2015 de cara a la seva publicació en el bolletí oficial de la província, la seva entregada i la seva entrada en vigor al més, més aviat possible. La votació de la vigència queda aprovada per unanimitat i passaríem a l'exposició i proposició dels acords adoptats d'aprovació definitiva. Té la paraula al senyor atinent d'alcalde i regidor d'Hisenda, Manel Toro. Moltes gràcies, Pelesa. Efectivament, el dia 11 de desembre del 2014 vàrem aprovar inicialment el pressupost general per l'exercici del 2015 també la plantilla de personal de l'Ajuntament per tant estem parlant d'un mes d'un mes enrere eh, durant aquest termini s'han pogut presentar les al·legacions se n'han presentat deu però eh, l'elaboració d'aquest pressupost no havia començat aquell mateix dia 11 de desembre sinó evidentment eren mesos anteriors en els que eh, s'havia estat ja treballant en la confecció de tota la documentació i en les comprobacions econòmiques necessàries per poder arribar a un document final que és el que avui presentem aquí. Una consideració prèvia de tipus eh, polític que és l'eina política per excel·lència és el pressupost municipal. És el que permet portar a terme una acció concreta i per tant és el govern municipal i en aquest sentit li reconeix la pròpia legislació que és el que té que formular aquest pressupost de fet és l'alcaldessa com a tal la que té aquesta legitimitat per a formular el pressupost. Com aquesta eina política per tant està subjecta en tot allò que són partides de, de disposició d'inversions d'accions concretes eh, a aquesta eh, consideració de tipus polític totes aquelles al·legacions que vinguin i que eh, vulguin modificar aquestes consideracions aquesta, eh, aquesta realització d'un programa electoral que és el que eh, porta a determinat aquí que govern eh, a la ciutat a poder-la governar el, eh, mantenir aquest programa electoral és una prioritat evident per a poder donar compliment eh, en aquelles promeses que se'ls haguem fet per tant, en els seus electors eh, aquest és un raonament que eh, comprendran vostès que el acceptar, per tant eh, les consideracions, les alegacions d'altres grups polítics amb un sentit de desviar o de fer o de complimentar altres programes electorals eh, no tindrien gaire sentit dins el context d'una eina de compliment de programa electoral ara bé sí que li correspon a l'oposició per tant al control de la tradicció el control de la documentació el control del compliment d'aquest pressupost en aquest sentit, bé, s'han presentat tal com he dit, 10 al·legacions una per part del Xavier García Rodríguez tècnic coordinador de manteniment de serveis generals una per al Josep Maria Rira Ipey, inspector del de la Guàrdia Urbana i eh... La 3 per al Comitè d'Empresa i l'Ajuntament de Personal. La 4, personalment, per Manel Torrocoll com a primer tinent d'alcalde i en nom del grup municipal FIU. La 5 per la Mari Àngels Almero de en nom del grup municipal del Partit Popular. La 6 per en Pere Casellas Borrell, en nom del PSC. La 7 per en Joan Font Rivera, en nom de la CUP. La 8 per Mireia Mata Solsona, en nom d'Esquerra Republicana. La 9 per en Jordi Masquet Creus, també en nom del grup municipal i l'adeu per en Txellet, Montfort i Perigero. Així mateix, durant aquest període d'informació pública, se'ns ha facilitat dades més concretes del que suposa, per al padró de l'impost de béns immobles per part del Ministeri de Defenda, el catastre d'Urbana, quin serà l'import definitiu d'aquest Catastro d'Urbana i amb aquestes dades hem pogut treballar amb major determinació de quin serà la recaptació el 2015 per a aquest concepte Bé, tal com he dit, l'al·legació número, la número 1 formulada per el Xavier García Rodríguez en base, en base a l'informe del Cap de Recursos Humans ha estat desestimada per els motius que eh, esmenten en aquest informe L'al·legació número 2 del Josep Maria Rira i Pei com a cap de la Guàrdia Urbana ha estat acceptada i eh, es proposa la seva incorporació eh, eh, quan fa i demana uns arreglos entre diferents partides. Eh, anul·lar eh, i, eh, per la substitució d'un cotxe patrulla la compra de les motos noves, incrementar la partida de càmeres de trànsit sense que això suposi un diferencial per al propi pressupost sinó un estalvi en el total que es havia demanat inicialment. L'elevació número 3, formulada pel Comitè d'Empresa, també en base a l'informe del Cap de Recursos Humans, ha estat desestimada, donat de que fa referència eh, no tant a pressupostos, sinó a una sèrie de consideracions de personal que, per tant, no tindrien cabuda en aquest eh, expedient que es tramita. Es consideren conjuntament Dos alegacions, la que presentada personalment per el Manuel Torocoll, format cap com a tinent d'alcalde, i el Jordi Masquet i Creus, en la que, eh, la que vaig presentar, eh, esmentava cada una banda. Les dades que ens facilita el catastre d'urbana ens donen que la recaptació que obtindrem per al 2015 serà de 16.886.000 euros el que representa una diferència de 486.000 euros sobre el que havien pressupostat inicialment. I aquests 486.000 euros, donant eh, cabuda a la petició que es feia per part del Jordi Masquet Creus, es crearia una partida de despeses que serà per acompanyament a les actuacions en el barri de Sant Joan que inclouran totes aquestes accions que s'han de dur a terme en els propers dos exercicis eh? i, eh, per tant, tindran la consignació econòmica suficient. I la resta, fins a 446.000 euros, i es crea una partida per eh, les despeses d'aiguats de en el novembre del 2014. Aquestes despeses extraordinàries per eh, tots els danys eh, superts. La Maria Ángels Almero de l'Estau, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, efectivament fa unes al·legacions d'aquestes que eh, comentava polítiques en les que demanava tota una sèrie de modificacions en el pressupost en base a uns criteris que evidentment no són exactament els mateixos que nosaltres defensem. El senyor Pere Casellas Borrell demanava la eh, creació d'una partida d'ingressos per al concepte del de, cànon que es tenia d'ingressar per l'escola Montessori i a la mateixa vegada la creació d'una partida de despeses per la eh, socialització de eh, eh, llibres de text en el pressupost d'ingressos del 2015 i consta Eh, ja una eh, partida la, concretament la 155402 en el pressupost que es va aprovar inicialment consta una partida, que és aquesta que diu concessions administratives del Parbós per import de 25.000 euros i una altra partida, la 1555000 concessions administratives per import de 45.000 euros per tant la partida que reclamava el representant del PSC ja estava contemplada en el pressupost inicial que es havia aprovat. I en enquant al pressupost de despeses, la socialització de llibres de text, hi havia en no? el pressupost aprovat inicialment una partida la 15,202326 048 d'import 45.000 euros destinada a la subvenció d'ajuts a la compra de llibres escolars que cobreix precisament aquesta finalitat. Per tant, es proposa desestimar aquesta al·legació formulada. La al·legació número 7, formulada per el Joan Font Rivera, en els termes en què proposa la creació de determinades partides, modificació, eliminació d'altres, també amb uns criteris que s'ha estimat procedent desestimar, donat que hi havia aquesta consideració inicial és la que entenc que hem de mantenir per a poder eh, complementar els temes d'aquest pressupost. Lo mateix que amb la Mireia Mata Solsona o el Xavier Montfort i Peligero, el resum de l'argumentació està en el propi dictamen, i tot això es du que eh, es proposen al el ple eh, els següents acords. El primer estimar les al·legacions formulades eh, íntegrament pel Sr. Josep Maria Ridaitell, inspector en cap de la Guàrdia Urbana, estimar parcialment les al·legacions formulades per Manuel Manel Torocoll i el Jordi Masquez i Creus amb el sentit que s'ha apuntat, en relació a la codificació de les partides pressupostàries del pressupost 2015 hi havia un error material amb uns codis de programa que es relacionen aquí i es modifiquen, i, finalment, aprovar definitivament el pressupost de l'Ajuntament per l'exercici de l'any 2015 amb aquest estat d'ingressos i de despeses amb el resum que s'esmenta. Aquest total pressupost de despeses per import de 51.634.760,07 euros desestimant la resta de delegacions formulades contra l'aprovació inicial aprovant també definitivament la plantilla personal de l'Ajuntament que comprèn tots els llocs de treball. Això ens du a tindre que modificar lleument el eh, pressupost aquell que li hem presentat inicialment, les inversions s'incrementen en aquesta quantitat que hem esmentat de 446.000 mil euros, per tant, des de 1.884.000 mil euros que tenien passen aquest any a 2.330.671 milions euros. Eh, eh, i crec que la resta de eh, carpetes me les reservaré per al debat que segurament eh, tindrem a continuació Intervencions eh, senyor Lufar Sí, és una llàstima no haver pogut eh, preparar la resposta al govern amb, amb suficient entel·lació vam rebre ahir a les 11 de la nit el dictamen que en principi contestava les nostres alegacions. Eh ens han l'han llegit, ens l'han i, i jo, fins i tot crec que no s'ens contesta correctament, eh duna manera correcta, de forma administrativa les alegacions presentades, les vam presentar un total de no, resolucions 7 i no alegacions ara mateix, que crec que no s'ens apunteixen correctament en tot cas el, el senyor Toro comentava que el pressupost és l'eina política per excel·lència és curiós que per ser l'eina política per excel·lència que vostè té una gran importància la mateixa que li dono jo, ens enviï un dictament contestant les alegacions a, a, a, a menys de 20 hores abans de que hi hagi el ple per discutir-les parlava també vostè de promeses incompletes a, que el pressupost anava molt lligat a que vostès poguessin complir els els compromisos que havien adquirit amb els ciutadans Bé, jo també li puc dir que tota una sèrie de coses que vostès han incomplet de manera reiterada durant tot, el, durant tot el mandat especialment en temes d'habitatge per exemple i no ha passat res no ha passat res uh, és més li puc recordar un pla d'acció municipal que vostès han incomplet reiteradament i que és impossible que vostès compleixen un pressupost de 50 milions d'euros vosaltres necessitaríem un pressupost de 150 milions d'euros anuals per poder complir un pla d'acció municipal que vostès van aprovar que, bueno, que no compliran en sa vida. I ara ja se n'enganya la ciutadania total, com moltes de les coses que fan vostès durant tot l'any. Um, simplement dir que es fa difícil contestar uh, el pressupost i poder explicar uh, i contrarrestar uh, les explicacions que vostès en principi haurien d'haver donat de per què eh, no, no, no incorporen aquestes propostes nostres, aquestes alegacions, en el, en el seu pressupost. Eh, les formes no són bones. Nosaltres creiem que, per sort, una de les coses bones que, que, que té aquest pressupost és que, per sort, serà l'últim pressupost que provaran vostès. I, tinguem molt mala sort, eh, serà l'últim pressupost que aprovaran en majoria absoluta. I aquesta és la part positiva d'aquests d'aquests pressupostos, que esperem que no n'aprovin cap més en majoria absoluta que amb una mica de sort no l'aprovaran vostès sinó que acabarà aprovar només majoria dia d'esquerres i aquest ninguneig que han tingut vostès amb, el grup, amb els grups de l'oposició a l'hora d'aprovar el pressupost aquesta manera de tractar els grups de l'oposició i de no voler arribar a cap acord en cap grup perquè els pugui donar suport encara que sigui amb una abstenció a l'aprovació dels seus pressupostos i crec que això ho pagaran ho pagaran, pagaran políticament, però el pitjor de tot no és que políticament, sinó que la ciutat i ho pagaran els ciutadans i les ciutadanes de Figueres. Les seves maneres de fer jo crec que són eh, bueno, pròpies d'altres governs. Jo crec que no hauria sigut més difícil eh, fer un ple extraordinari amb un dictamen redactat amb una mica de gust, amb una mica d'intenció de contestar totes les agressions que han fet els grups polítics i amb una mica de voluntat, de que com a mínim la sensació no fos de que vostès fan i desfànt i no tenen cap mena de voluntat de mirar quin és el punt mig que pot arribar a fer que els ciutadans de Figueres tinguin una ciutat millor, una ciutat més amable. Per tant, poques coses més els hi dir, que no ens sentim per res ben tractats, evidentment, podran ja entrar més en del pressupost, crec que tinguin raó que tinguem tots els ingressos que vostès preveuen i que això no sigui un gran engany com el que van fer vostès el 2011 que va crear 3 milions d'euros de dèficit d'una tacada al pressupost municipal que han estat pagant tots els ciutadans de Figueres més a més dels nostres impostos i dels que ningú no ha donat encara explicacions. I espero que aquests ingressos que vostès tenen previst per aquest pressupost no passen el mateix que va passar el 2011 i com a mínim si passa que algun acabi donant explicacions i acabi sumint responsabilitats no com va passar anteriorment. El senyor Fons, sisplau. Gràcies. Eh, volia fer una mica esment, com ha fet el senyor molt fort, el temps que hem tingut eh, per preparar aquest, aquest punt de, de, del CLE, que no estava a l'ordre del dia, havent rebut el, el, el dictamen eh, a tres quarts d'11 tocats ahir la nit i en un primer moment em, em vaig preocupar, pensava que no tindria temps per preparar-m'ho bé, Després vaig veure que les nostres 14 al·legacions Estaven contestades en dues línies i mitja I llavors, bueno, doncs Sí, sí he tingut temps de llegir-me les dues línies i mitja I pensar una mica la resposta Vostès han manifestat Que eh, és decisió política Per tant, que no tenen per què Fer cap cas El que nosaltres proposem, és evident Em limitaré, doncs A explicar quines eren Les, les al·legacions que nosaltres proposàvem i, I el seu sentit nosaltres hem, hem, hem estat bastant crítics des del, des del principi del mandat amb l'estructura que vostès tenen muntar a l'ajuntament. a tots no creiem en el sistema de, de càrrecs de confiança persones que estan aquí amb càrrecs polítics. el no tenem nosaltres escollits sense posar cap altre sistema de selecció que ha dit l'alcalde o l'alcaldesa. En tenem que part de les tasques que fan aquestes persones havien de ser assumides per per personal del, de l'Ajuntament en alguns casos creant, creant places noves en som conscients i d'altres eh, assumides per, per persones que ja, ja ara treballen eh, per l'Ajuntament i els, els mateixos que, eh, regidors que han sigut escollits proposàvem reducció de càrrecs de confiança proposàvem retribucions a, a partits polítics i a, i a regidors proposàvem reduir les despeses institucionals i representació el que normalment se'n coneix com a, com a despeses de protocol Eh, el, el, les nostres al·legacions suposaven per l'Ajuntament un estalvi de 640.000 euros una mica més de 640.000 euros i nosaltres proposàvem destinar-ho a, a la dinamització social dels barris que és, entenem que és on ara mateix és més prohibida d'aquí en aquesta ciutat vostès en el seu, en el seu pressupost eh, fan una partida de 55.000 euros de dinamització social del barri de Sant Joan eh, em sembla molt bona idea entenem que és absolutament insuficient pel barri de Sant Joan, i entenem que hi ha molts altres barris que també necessiten una feina social profunda profunda per a la situació en està molta de la gent de la nostra ciutat. Tenim un problema greu de cohesió social, no som l'única ciutat però tenim un problema greu de cohesió social i entenem que l'Ajuntament no pot mirar cap a una altra banda. Per això proposaven destinar 640.000 euros per, eh, per treballar als barris en la cohesió social dels barris i la dinamització dels barris Proposàvem també la, un augment en la despesa pel SIAT el, el servei d'atenció d'informació i d'atenció a les dones eh, fa una mica més d'un any no hi un pla trianual de funcionament del SIAT tothom, els que, els que vam estar aquí present vam estar d'acord que era insuficient la quantitat de gent que té treballant la, la, el pressupost del que disposa el SIAT, tot i així doncs no es va acertar l'any passat i no s'accepta que era la nostra proposició d'augmentar-li pressupost. de fer una al·legació demanant que se'l una reserva de diners, potser no l'hem de fer servir, però fer una reserva de diners, per si de cas la pre... eh, els treballs previs de municipalitzar el castell de Sant Ferran doncs necessiten alguna partida. L'alcalde Vila es va comprometre fa més de tres anys a estudiar quin seria el cost econòmic de que l'Ajuntament es fes càrrec al castell. Han passat tres anys i encara estem esperant resposta demanava una partida de 25.000 euros per, fer, per posar cartelleres a la ciutat perquè les entitats puguin relacionar-se amb la ciutadania, la ciutadania es pugui relacionar amb ella mateixa. Fa temps que se'ns van parlant, que estan estudiant possibilitats a la pràctica, l'únic que tenim és un parell de pantalles lluminoses que van repetir una vegada i una altra el vídeo institucional i que les obres que s'han anat fent van desapareixent les poques cartelleres que hi havia fins ara a la plaça del Montaner la cartellera que hi havia ara ja no hi és a la plaça del Gran la cartellera que hi havia i ara ja no hi és en lloc de crear-ne de noves van desapareixent les, les poques que teníem a la ciutat una partida de 25.000 euros per preparar el procés participatiu del pressupost del, de l'any que ve En entenem que s'ha de fer bé vostès van eh, dir oferien al final no no ho han fet, creiem que si pel, si pel 2016 volem un pressupost participatiu hem de tenir capacitat econòmica per, per tirar davant un procés seriós i també fèiem referència a la nostra, en una al·legació a l'auditoria la, que nosaltres entenem que necessita el deute de la ciutat, um, és una feina profunda que s'ha de fer, a part del deute que tenim com a ciutat és, és il·legítim, um, i això ho podem dir ara, hi ha una part important del, de, de diners que nosaltres devem i que no hauríem de veure en els bancs i caixes perquè els, estem, diner, els estem deixant nosaltres la societat els estem deixant els diners a un, a un interès perquè després ens el destina a un interès més alt ens estem, ens estem deixant diners a nosaltres mateixos a un interès pels bancs i entenem que això no hauria de ser així um, no, no vull atregar hores més vostès um, estan al govern tenen majoria absoluta, tenen tot el poder evidentment que per, per actuar com actuen la ciutadania si ho voler fa gairebé 4 anys i ja no se n'he no pogut fer res em, ens alegrem que és una partida nova per al barri de Sant Joan que perquè el senyor el senyor Toro doncs, podrà fer fer una de les despeses que es, que es necessiten soc una mica escèptica 40.000 euros s'arregli al, al barri però bueno, millor 40.000 euros que no pas, que, que no pas res Senyora Mata, sisplau. Gràcies, senyora alcaldessa. L'explicació que ens ha fet el senyor Manel Toro ha estat molt, molt il·lustrativa i molt clarificadora. Resulta que els pressupostos són un instrument polític que s'agafen com si fos un martell i abusant de la majoria absoluta es matxaca sobre les aportacions que fan els altres grups. Resulta que la resta de grups creiem que la política és una altra cosa i que els pressupostos serveixen per una altra cosa i que pensem que amb la nostra bona aportació es pot no només ajudar a complir el seu programa, sinó que a més a més ens podria servir per millorar la vida de tots els figarencs perquè si fos tan inútils de pensar que com que vostès tenen majoria se'ls passen totes pel ar del triomf no faria 4 anys que un darrere l'altre ens metem a presentar alegacions que tan tontos no som, per tant nosaltres quan presentem al·legacions, els presentem amb un altre esprit amb un esprit constructiu i de millorar el seu programa de govern i el de tota la ciutat de Figueres per tant, quan resulta que hi a les, les 22.47 del vespre, eh, menys de 24 hores abans, doncs rebem la resposta a les delegacions, doncs ens sentim menysprejats, perquè una feina l'hem feta i una, una resposta l'esperàvem. I pensàvem que el que fem no és, no és pel bé del nostre partit polític, eh, ni, tant, ni pel seu, sinó que és pel bé de, de la ciutat. Almenys aquestes regidores es presenten aquí i s'asseuen aquí amb aquest esprit i tinc la certesa que tots i cadascun de nosaltres també i la gent de l'oposició que hem fet una feina de delegacions ho fem amb aquest esprit per tant eh, jo me sento molt contenta d'haver votat inicialment en contra d'aquest pressupost perquè no només per el què diu sinó per com l'han gestionat crec que ha sigut amb una forma de més preu important amb la resta mirin, el que ens asseiem en al voltant d'aquesta taula representem el 49% dels ciutadans de Figueres que van voler a votar ni tan sols la meitat per això parlem molt dels pressupostos participatius, perquè seria molt interessant que la gent que no va voler anar a votar pels motius que fossin, també ens poguessin aportar les seves idees. Per tant, no només representem ni la meitat de la gent que va voler votar, sinó que, a més a més, tampoc no volen els que representen la gent que sí que va voler anar a votar. Potser estem parlant del pressupost d'un 20% de la gent de Figueres. Doncs, doncs sí que anem bé. Nosaltres vam presentar una al·legació en la qual ens semblava que que, que en aquell moment de crisi en el qual estem i en el que tal de gent de Figueres està passant malament dir que havíem incrementat les despeses socials en 200.000 euros quan llavors es descobria que eren per fer una inversió en patrimoni per comprar un local al carrer Sant Pau polèmic eh, fins, a, fins a la societat no ens semblava honesta no sembla més incrementar aquesta partida a mig milió d'euros, 200.000 del quals són per comprar una cosa, un patrimoni i 300.000 del quals són per arreglar-les no ens sembla al moment jo no sé, no, no sé valorar si això fa falta o no fa falta en tot cas tinc la certesa que ara hi ha coses que fan més falta l'altre motiu, entre molts altres que els meus companys avançaven i que segurament podríem estar-ne parlant bastant eren uns, uns, uns pressupostos un any més eh, altament amb voluntat com pot ser que amb els temps que estem vivint encara fem uns pressupostos en els quals posem que, que ingressarem un milió d'euros amb sancions? Com pot ser que posem, fem uns pressupostos en els quals diguem que, que ingressarem 480.000 euros amb interessos de demora de persones que no poden pagar l'IBI, com si la gent que no pagués l'IBI ho fes per fastidiar? Mireu, si els decobrem, malament, i si no els decobrem, pitjor. Per tant, ens sembla que la situació és molt complicada, que està a és gens fàcil que falta liquiditat i ajuts per de totes bandes, però ens sembla que no s'ha fet un esforç suficient eh, i posen clarament de relleu despeses doncs, que, que comentaven els companys que m'han precedit i que segurament parlaran els altres companys i si no, doncs aquest mateix mig milió d'euros per comprar-nos unes oficines noves quan, gent, quan hi ha gent que a Figueres ens està passant gana i està passant fred i no té la no felicitat per escalfar-se i no té gas per cuinar el menjar. Senyor Casellas. Sí, gràcies, senyora Tòlia A veure, una mica en la línia del que han exposat els companys, però senyor Toro el risc d'estar repetitiu no puc evitar referent-me a la seva intervenció inicial no faríem política no faríem política si només ens assenyessim el programa electoral jo no respecto el seu compromís amb la l'electoral i tant que sí Seria que doncs sí, sí, sí. pues, que ens sentim doblement més menysiguts. Perquè senyor, senyor Toro, i ho personalitzem vostè, ja m'ho permetrà avui. Eh? Dintre de la correcció podem personalitzar-ho. No, no ens hem pas de guanyar, ens ens sentim doblement. Perquè la resolució de l'al·legació la, significa un incomplement d'un acord, acord polític. S'ha de complir el programa electoral, però també s'han de complir els acords polítics. Com li dic, no, la seva manera de fer no comparteixo ni el fons ni la forma. Li discutiré poc sobre, sobre el número de partides i de més, perquè senyor Torra sempre estem igual, un diu blanc, l'altre diu negre, i al final vostè aconsegueix dues doncs, versions i acaba acaba que els no tinguem poca credibilitat. Miri, nosaltres especialment ens sentim menys tinguts, amb i deia, i decebuts per dues coses. Per nosaltres mateixos perquè mh, hi havia un acord un acord de cobrar un cànon després discutirem si aquest cànon hi era o no hi era o hi és o no hi és però hi havia, i no hi vaig entrar en el, en el debat anterior eh, en el pressupost, hi havia un acord d'una determinada despesa que de li he escrit a l'alegació i diu socialització de llibres això no és subvenció, adquisició llibres, no i hi havia d'haver aquesta, aquesta partida íntegrament al que es cobrés de l'escola Montessori. És a dir, havia de sumar. Ja ho sé que hi havia. Que hi havia una partida de 45.000 euros aquest any i de 42.500 euros l'any passat. Senyor Toro, el que passa és que l'ha incrementat només de 2.500 euros, a pesar de cobrar els 43.000 euros de més. I aquest incompliment per mi és greu és greu perquè parlo des del punt de vista del grup socialista el grup socialista va perdre moltes plomes donant suport a la iniciativa que hi hagués l'escola Montessori va ser durament atacat per part diguem, de, de l'esquerra més esquerra de la ciutat no, no, no, no, no, no, no, no passa res per dir-ho, ho admeto continuo pensant que era una bona iniciativa i aquest compromís era a canvi de que es destinés íntegrament a l'escola pública que s'obtingués no que augmentés, vostè, la partida de l'any passat que no hi havia aquest cànon en 2.500 euros. I això, senyor Toro, és un incompliment fa gran que no comprn. Que no compr. En desconeca el seu interès. En desconeca el seu interès, senyor Toro, perquè sovint desconecca el seu interès en aparentment dinamitar qualsevol punt d'entès que es pugui tenir amb el Partit socialista no ho entenc. No en si és que vostè fa les seves càbagues i espira, el company deia que no hi hauria majoria absoluta i aspira que hi hagi un govern de dretes en aquesta ciutat, és l'única explicació que hi trobo eh? és l'única explicació que hi trobo, senyor Toro però no comprenc aquesta voluntat de no, de no voler complir els acords pactats i està sense molt de veure pels ciutadans perquè els 43.000 euros anaven destinats a socialització de llibres, a reutilitzar llibres al final estauri a molta més gent de la que se li dona fent -li caritat fent-li caritat per donar-li per donar-hi un llibre. Miri, jo ho veig així i, dic, I em sento profundament dolgut per nosaltres i pels ciutadans. I en la forma, miri, discutirem per a nensi molt vegada. I jo no em puc queixar com els companys perquè m'ha mereixut una al·legació ben resolta, ben escrita, amb números, m'ha mereixut una nota de premsa i m'ha mereixut una intervenció inicial seva, ara. Eh? Però, esclar, aquesta partida de concessions administratives L'any passat tenia 15.000 euros, aquest any 45.000. Ja m'explicarà vostè on estan els 15.000 que hi havia l'any passat, en què han desaparegut o d'on provenien. No? I el, insisteixo en la de despesa, senyor Toro. Li prego que em contesti. Per què no ha habilitat una partida, amb la, de més amb la integritat del que es recapta de l'escola Montessori, senyor Toro? No ho compren. Per què aquesta voluntat de dinamitar un acord expliqui-m'ho, no, no... un acord que, a més a més, és... acaba estiguent en el pels Ciutadans. Jo, de veritat, que li, que li demano, perquè m'agradaria saber que políticament què s'entreu treu d'això. Es causa un perjudici a Ciutadans i s'encenen els ànims amb una part de l'oposició per si no estan prou excesos com s'ha pogut comprovar. No ho entenc. I li prego com m'ho expliqui vostè per aquesta. Sincerament. Al final, no compren senyor Toro aquesta manera de fer no comprenc l'enorme quantitat senyor Doro, entre cometes de bollos que al voltant de la seva regidoria de problemes, parlem no s'ha de dir així, de problemes que hi ha hagut aquest mandat al voltant de la seva regidoria ara tenim el, ara, després veurem debat sobre el cadastre no ho no entenc, com els ciutadans tenen aquest sentiment d'abandonament pel que està passant amb el cadastre no entenc com es va embolicar l'assumpte del concurs del gerent de d'Aficersa, no entenc l'embolicada que hi va haver -hi amb l'héroe de fixar-se que després es va fer enrere. No té i espero que tot acabi bé, l'embolic amb la gestió de les multes. Senyor Toró, no entenc res. I no entenc ara aquesta voluntat al voltant de no complir, ja no hi entro amb l'ingrés, de no complir amb la despesa que s'havia de fer de socialització de llibres. No ho I li prego que m'expliqui. expliqui. No entenc com, del matí o durant 4 anys, es poden fer les coses d'aquesta manera que al final acaba siguent perjudiciar pels interessos dels ciutadans i per les relacions entre els grups crítics. I fins i tot, les relacions entre nosaltres, perquè si no tot se'n fa difícil. Se'n fa difícil després del que va costar que vingués a aquesta escola aquí, avui trobar-me en què només augmenten en 2.500 euros a partir de nou enten. reitero no, ho i m'agradaria com m'expliqués, perquè no en trobo explicació. Gràcies. Sí, nosaltres per suposar que no li donarem pas suport a aquest pressupost eh, en primer lloc voldria felicitar als doncs, meus companys perquè crec que han estat brigats les seves, seves intreprencions bé, eh, nosaltres primer de tot eh, si vostè ha escrit a la, si vostè ha llegit a l'escrit que s'ha dit nova ja posava que no cap ni del meu partit ni de la resta, que ja ho sabia abans de que, de que ens diessin aquest dictamen però realment m'ha costat, quan vaig veure a les 22.47 que vostè va enviar aquesta proposta d'alcaldia amb el dictamen, vaig pensar, serà possible que ens ho puguin fer això. O sigui, aquestes són les maneres, les formes que vostès els hi ha dit. La que si a ha una cosa, que si poder seran les aretes que governin, que governarien poder, li puc dir que no sabem qui governarà, però si nosaltres governéssim, li puc fer en ti, que jo no sé si ho farien bé i malament, intentaríeu fer-ho bé. Però el que no faríem o que no durim és com que han actuat prop a aquests quatre anys. Amb aquest menyspreu que ens han tratat a nosaltres, només els necessitaria que estiguéssim aquí rell. Un parell de un parell de mesos. I crec que no ho faríem ni més a ningú. Ara, espero que es, se sentin aquí. I a llavors, ja veig, si algun dia ens ho passarem, per suposar que no ho faríem. Bé, bueno, entrem ben bé amb l'aire dels pressupostos Bé, bueno, amb el tema dels pressupostos Evidentment no llegiré totes les elevacions perquè bueno, podíem estar aquí molt de temps Nosaltres hem presentat 9 doncs, elevacions I la veritat, estan el que deia algú d'allà dels meus companys aquí en una resposta, aquí en dues línies jo crec que no ens ho mereixem Ho hem treballat, d'acord que és la nostra obligació de fer-ho de fer les elevacions i de portar per millorar no, no el nostre brut sinó per el benefici dels ciutadans que és per això que estem aquí, no per nosaltres al final aquí som 9 regidors a l'oposició vostès són tots que que dius, doncs, som una, dos, no? doncs nosaltres hem fet la feina hem fet tot aquests dies no, no passa aquests dies general no passa bé els hem presentat jo crec que mereixíem una altra resposta vostè i jo la condició formativa podria haver vingut senzillament després dir anem un moment a la Junta o aquí mateix amb les elevacions i fer un canvi a la Junta d'Arts un mínim de detall no, ho va preguntar el senyor Joan Font si no recorda, que va dir, bueno, es farà un pla extraordinari ja quan marxàvem, com aquell que no va la cosa i no sé contesta més, què passarà demà? I van dir, bueno, i d'on està el dictamen i les al·legacions? I després, doncs, bueno, amb uns guatxats que van enviar a doncs, 3-4-11 ens envia aquest dictamen que bueno, era per escripar-ho, verdaderament, o per borrar-ho. Eh? Bon. Jo només, ja per acabar, diré doncs, un parell de coses. No? Eh, les nostres al·legacions... Bueno, pues també farien reduir donc, el, aquest pressupost en unes quantitats no? reduirien despeses eh, el tema doncs el tema del, del carrer Sant Pau això és que verdaderament és vergonyós fa 4 dies que es volia passar el carrer matal <tose> fa, fa dos o tres mesos i ara resulta que hi ha una aportació de 200.000 euros per adquirir-ho i 300.000 euros per arreglar-ho per serveis socials quan vostès saben que no en tindrà prou amb això jo aquí faré una mica de demagogia val més que aquests 500.000 euros miri, els passin aquesta gent que estan allà i que ells els distribueixin allà moment eh, és demagogia pur pura. però m'ha de dir doncs mira, si els hi donen temps ja que els distribueixin i crec que ho farien millor que no pas aquests 500.000 euros que hi destinats a aquesta tindingo que fins 4 dies passava al Consell Comarcal així no era necessari i ara resulta bueno, sí, és que verdaderament no saps ben bé com ho fa després l'increment aquest de 1% per al tema de seguretat aquest increment bueno, és, és poquíssim, és miserable diria jo, perquè escoti ja veu com estan les anandes no? tots els barris, després suposo que se'n parlarà no? de com estan la, la manca de seguretat i vostès només inverteixen un 1% els serveis socials doncs, en parla, sí, però ja han quedat destinats, no? i, bueno, i com això, doncs, jo he parlat del tema doncs, de de reduir despeses amb el tema de la calefacció. Ja ho sé que s'ha reduït de any a l'reçat aquest l'alt hem reduït però bueno, també tinríem que començar a mirar doncs, a veure, el tema de biomassa, obrir una mica ventalls bueno, doncs esescutar la posició di bueno, què podem fer encara no?, per reduir o per baixar aquest cosa aquesta calefacció que per cert, estem aquí amb màniga curta i estem aquí amb un despilfarro. I jo, doncs, mire, una altra cosa, mire, vostè es parla. Estem aquí amb màniga curta i fa una calor espantosa. Doncs també cal que facin. Bé, bé, a bé que es pot fer, no? Hi ha gent que no té no? Hi ha gent que no té calor, xer, no? Doncs aquí amb màniga curta i encara en calor. I, bueno, com això podríem estar dient... Bueno, no era aquí el moment de parlar de les elevacions, sinó que jo... Que, bueno, sí, podria ser que sí, era el moment. Doncs aquí no el ple. Però sí, també, a veure de l'atur, doncs poder amb vostè i aquí unes explicacions perquè vostè qui s'ha limitat a dir que s'estimem bueno, no és... en fi nosaltres estem mm, molt per suposar que no, bueno, altra cosa vostès parlen eh, recordem aquest pressupost de, de més de 51 milions d'euros però en devem, en devem 34 milions o sigui que és més de la meitat eh? 34 milions d'euros llavors això i ja pagarem doncs, bueno, els nostres nets ja no? els pressupostos 51 milions han d'haver sí, senyor 34 milions no sé què pensa pagar dos, aquest 2015 bé, gràcies i nosaltres ja com m'hi votarem que no d'aquest pressupost del 2015 senyor Toró sisplau sí, si eh? sí, moltes gràcies gràcies moltes idees en el cap i eh, resulta complex a vegades intentar exposar-les eh, sobretot després de sentir segons quines coses d'una manera eh, tranquil·la i eh, fent consideracions de tipus polític eh, arguments i, i, i comentaris sobre dades concretes a veure, eh, repetim el 11 de desembre vàrem aprovar inicialment el pressupost nosaltres tenim tota la informació i l'han tinguda durant tot aquest temps per a fer totes les consideracions i totes les alegacions fins avui, que és més d'un mes després, i han presentat les seves alegacions i procés legal, formal, és exactament el que estem seguint. l'alcaldesa, la proposta seva, es resol en aquestes alegacions i es porta a aprovació definitiva en el ple de l'Ajuntament. Si hi ha al·legacions que és en el que m'he referit en el moment inicial, eh, que facgin referència a temes concrets, aquestes es responen de manera concreta, eh, com aquelles que ens ha plantejat el, el cap de la Guàrdia urbana o el Sor Jordi Masquer o el seny. Pere Caselles i es responen perquè mereix una resposta concreta, una pregunta concreta quan el que hi ha són consideracions i eh, al·legacions de tipus molt genèric a la proposta de l'alcaldia es podria fer molta literatura i es podria parlar de la conveniència de fer-ho d'aquesta manera però no és un document administratiu el lloc on fer aquest tipus de eh, disposicions de tipus polític. Per tant, a unes disquisicions de tipus polític sempre en les propostes que s'han aprovat en aquest ple ha estat una resposta de tipus tècnic perquè normalment a més sempre això ho ha contestat el tècnic de l'Ajuntament i fa i deixa anar i diu doncs, no s'accepten aquestes al·legacions i punto, no es dona d'això aquí és allò on fem totes les consideracions de tipus polític sobre tot aquells temes que vostès consideren adientes i que eh, estem a la seva disposició per eh, comentar-los i ja entrant pormenoritzadament sobre alguns dels punts que s'han anat apuntant aquí sobre el tema del PAM li diria que se'm portaria una sorpresa sobre el grau de compliment que tenim en aquests moments en el PAM eh, si vostè fa unes, eh, un seguiment de les accions que hi han en el PAM eh, veurà el percentatge de compliment és no l'avançarem aquí perquè crec que això mereix la pena en una presentació específica sobre aquest tema però un grau de compliment molt i molt alt que supera, supera ampliament el 80% no es ninguneja no es pretén no es fa quelcom de tot això que vostès han estat esmentant quan segueixen estrictament les vies formals i legals d'aprovació d'un procediment com és aquest. I sobretot tenint en compte que estem parlant d'un procés que ja ha tingut un recorregut i que vostès han pogut estudiar amb tota cura i amb tota tranquil·litat i presentar les seves alegacions. En aquest moment estem a l'aprovació definitiva amb unes alegacions que s'han presentat i sota l'urgència que estem a dia 13 de gener i aquest pressupost té que tindre vigència per a aquest exercici del 2015. I, per tant, és urgent que es pugui aplicar i que es pugui començar a treballar amb aquest pressupost. Eh, jo no faré més consideracions, no, no es tracta amb vostès. He tingut totes les reunions que m'han demanat al llarg d'aquests quatre anys. No tinc memòria d'haver-los dit mai a cap, eh, no raonadament, doncs no ens podem reunir, no ens podem veure, no podem tractar d'aquests assumptes. En aquest cas concret, repeteixo, estem tractant de temes molt concrets en els que se'ls hi donen respostes concretes. El sistema gerencial, els càrrecs de confiança, l'eliminació del protocol, eh, totes les propostes que fa el, el senyor Joan Font des de la CUP, la assumibles, no té sentit agafar-ne una i dir-li, doncs mira, en aquesta podria ser no, Això és una proposta de màxims, de el nostre sistema seria aquest. I, evidentment, eh, la manera en què estem portant a terme tota una sèrie d'inversions que en aquest exercici 2015 pujan a 2.000.000, 300.000, amb uns objectius molt concrets i que confronten en alguns casos en els que vostès proposen, no és la mateixa. Per tant, no era procedent i la resposta tenia que ser que no es poden acceptar aquestes al·legacions en la mesura en què representen un canvi total de model la Mireia Mata nom d'Esquerra Republicana no entreveia allò del ministreu perquè no és d'aquesta manera no és d'aquesta manera vostès representen efectivament un percentatge important de la població i amb això hi hem estat treballant constantment i reben totes aquelles propostes que siguin raonablement acceptables. Eh, els que no, volen, no poden pretendre és que canviem de model de govern en un moment determinat, i menys en aquest moment, eh, que estem al final del mandat, i que necessitem complimentar tota una sèrie d'objectius per a donar-li satisfacció en aquest PAM del que parlàvem, per a donar-li el major eh, percentatge de compliment. La Mireia Mata és la primera que ha esmentat el tema del local del carrer Sant Pau. El local del carrer Sant Pau és un tema que s'ha anat eh, efectivament parlant constantment. El local del carrer Sant Pau, amb les actuacions que s'hi portaran a terme en aquests moments, s'adquirirà. Per tant, els preus dels lloguers que s'hi han eh, invertit fins ara i dic invertit amb intenció perquè tots ells conformen part del preu inicial que se li dona a la propietat tots aquests lloguers signifiquen que ja hem pagat una part important d'aquell local més la que hi posem en aquests moments més l'arranjament d'aquest local significa que tindrem unes instal·lacions en perfectes condicions per les finalitats socials a les que es volen destinar i, d'altra banda, i no menys important, estem parlant de que al traslladar en aquí aquests serveis farem un estalvi aproximat d'uns 40.000 euros anual en les despeses d'arrendaments que ens suposen els magatzems i centres a on poder fer aquestes activitats que ara es faran aquí. Per tant, d'una banda, tindrem locals propis amb uns serveis dignes, amb unes instal·lacions dignes, i amb un estalvi d'arrendaments que ja no farem perquè el que estarem fent és amb els nostres propis locals. Els 480.000 mil d'interessos de demora eh, són no d'ahir. són de qualsevol eh, això ho hem comentat aquí vostès, en vost, qualsevol persona que té que pagar els seus impostos i eh, pot demanar a l'Ajuntament una demora, un gran aplaçament, un fraccionament. Això ens obliga a la llei a concedir-li i eh, a cobrar uns interessos. L'Ajuntament aquí no fa més que aplicar la normativa. Rebaixar la quantitat que hi posem no significa que hi haurà menys gent que, eh, bueno, per als motius que siguin, per convenència o per necessitat, ens demanarà que es facin aquests aplaçaments i eh, es veurà obligada a pagar uns interessos. Però eh, l'Ajuntament, a major repeteixo, no hi té eh, potestat. Està obligada a seguir aquest procediment i, de fet, ens encanta poder ajudar i oferir plaçaments i traccionaments a la gent quan troben una situació bueno, o per convenència o per necessitat. Bé, bueno, senyor Pere Caselles, un meravellós exercici de eh, retòrica per eh, dir-nos que allà on vaig dir que eh, tenien que consignar una partida d'ingressos, vale, ja ho he vist, ja l'havia posat, vostè no. perdoni, eh, jo li he contestat a la delegació, eh, hi ha una partida d'ingressos de 45.000 euros de concessions administratives del CAN. I vostè fa esment una partida de 45.000 euros per despeses en llibres, una resposta eh, m'hi correspondiria més aviat en el regidor d'ensenyament que no passa a mi perquè eh, jo aquesta consulta la vaig fer en el regidor d'ensenyament que va ser el que em va eh, fer el comentari de que aquesta era una partida estupenda de 45.000 euros que eh, després en el seu cas si considera necessari li podrà donar les raons per la que es considera que s'està complint el compromís que hi havia i eh, són 45.000 euros sesttimemen a ajuts per subvencions ies trobagat i ho diu així és la partida i la maria el Olmedo per últim ens torna a parlar del local del carrer Sant Pau li repeteixo i aquest estalvi de 40.000 mil euros eh, tindrem uns locals amb propietat i l'estalvi d'incalfacció, eh, per no entrar en altres partides de les elevacions que vostè ha fet i que li he contestat d'una manera eh, miri, aquestes elevacions no es poden, no, no són acceptables però és cert que nosaltres fem estalvi en, en calfacció, en subministraments en tot tipus de eh, subministraments i de serveis que es presten a l'Ajuntament de fet, en la presentació inicial del pressupost els vaig adonar de com al llarg d'aquests últims 3 anys i mig s'han passat d'unes despeses que hi havia en el capítol 2 que era la compra de béns corrents i serveis en les que hem anat estalviant milions milions. Eh, milions que són els que ens han permès anar assumint aquell endeutament que teníem que era molt superior en aquests 34 milions que vostè fa el comentari sobre 51 és un 60 i escaig per cent havíem estat a més del 100% hem rebaixat moltíssim l'endeutament i en aquest moments estem per sota del mínim legal que exigeix la normativa que parla d'un 75% nosaltres estem clarament per sota per tant eh, les necessitats de fer inversions en el seu moment en aquests moments no ens estem endeutant les inversions que farem de 2.300.000 i aquests mil euros esperant en recursos del pressupost ordinari això vol dir que eh, estem generant estalvi i en així al respecte eh, vostè torna a insistir en l'article que efectivament surt avui en el, a l'hora nova els ingressos estan inflats vostè ho ha dit això i en tinc altres de m'ho diuen a mi però la bufetada li donen els tecnics municipals que són els que fan la liquidació del pressupost perquè jo faig el pressupost però el que després diu si aquell pressupost s'ha complert o no és la persona que diu despeses, ingressos, estalvi és aquest no té sentit Escolti, és el que és i estem generant en aquest moments estalvi net positiu superàvit i això ens ha permès pues, bueno, reduir i deixar net els comptes municipals per tant no bueno, tingui compte, perquè d'aquests comentaris repeteixo, el que estan fent no venen en la meva direcció, sinó que van en una altra direcció, ja ha passat alguna altra vegada jo crec que, bueno, que segurament hi haurà una segona ronda eh? Eh, per tant assenyem un foc Sí, gràcies a senyora alcaldessa. Ben, només un parell de cosetes, senador, eh, de consideracions que faig. Vostè o vostès en general estan enredant els ciutadans, nos estan enredant. I els estan enredant per varis coses, una, una que li, li torno a repetir alguna vagada més, eh, que no m'ha tornat a contestar-li sobre el tema. Vostès han passat molts anys diguint que que l'èficit de l'Ajuntament s'ho hauria creat no per la davallada d'ingressos a causa de la crisi. i els hi repeteixo, potser una petita part sí, o una part sí, però no tot ha sigut això. Hi ha dos factors que n'influden aquí. una ha sigut la gran enganyifa de l'IBI l'any 2011 i l'altra ha sigut la despesa mesurada dels anys de govern de Sant i Vila per sobre les possibilitats de l'Ajuntament. I això ja crec que vostès no poden continuar dient la vegada d'ingressar-se ha sigut l'últim motiu pel qual s'agrada aquest dèficit i jo, per, per aquest motiu vostès ja estan enredant els ciutadans, però hi ha un altre motiu i a més a més a, a mi em sobte que a més a més vostè surti aquí a dir que en el seu moment ja faran arroba de la premsa i la presentació per explicar el compliment del pla d'acció municipal que es compresa en un 80% uh, m'he apuntat 4 cosetes que listaran el pla d'acció municipal Mire, ni els diré, però li posaré un exemple molt, molt, molt fàcil Yo a usted, señor Toro, le puedo decir que lo una cerveza en el barrio del costado mm -hmm. y le puedo decir que lo invito a ir al de semana a Nueva York, al mejor hotel de Nova York, a la Ticca, no sé que edificio. Yo lo convidaré a hacer la cerveza y le diré que he 50% de las promeses promesas. Pero usted dirá, hostia, pero con un pari que una cerveza, va a un fin de semana usted y yo a pasarlo bien para allá a las Américas. Eh que no és exactament el mateix i ja estic complint el 50% dels meus compromisos amb vostè doncs és el que està fent vostè amb la pla d'acció municipal ah. perquè vostè les coses importants els que realment costaran diners coses molt importants d'equipaments per a la ciutat que tots estarem d'acord que fan falta d'equipaments esportius d'equipaments culturals, de millora de voreres, de millora de no sé què tot això la gran majoria no ho ha complert no ho ha complert la gran majoria vostè està complint coses que segurament tots els que estem aquí sentats haguessin complert compromisos, hem insistit a la Generalitat perquè millor di això hem arribat a aquest acord amb aquesta entitat perquè en el futur acabi fent això home, clar, i això també no ho faig, no ho faré jo el complicat és que vostè a l'any 2012 aprovi un pla d'acció municipal a principis de l'any 2012 dient que farà tot això i després vostè convoqui una roda de premsa per dir que comparta el 80% de la d'acció municipal, això és enredar els ciutadans per no dir una cosa més grossa i és el que vostès estan fent roda de premsa darrere roda de premsa ens estan enganyant amb el pressupost, ens estan la pla d'acció municipal. I això vostè no pot enredar la gent. No la pot entrar.. I ja està, no vull dir res més. Senyor Fon. Una coseta més. El, el repte que em convidi a la roda de premsa del pla de municipal per poder jo també eh, poder exposar els la meva versió sobre el compliment del Parà de Acció Municipal. Eh... Si sí, costa afegir aquest res més, eh? Estic totalment d'acord amb el que ha manifestat el fort, Montfort. dir que el, el, el fet de que no es puguin acceptar cap de les nostres delegacions perquè el cap i la fil que proposem és un model absolutament diferent de de la gestió de l'Ajuntament doncs, m'ho prenc com, com una bogi i, i, i més, seguirem, seguirem treballant per portar a terme aquest model diferent de l'Ajuntament i de la ciutat sí, Bé senyor Toro vostè començava la seva intervenció diguent que tenia moltes coses al cap i que feia com un esforç per respondre serenament tot el que s'havia dit i em ja penso que tots ho hem dit de forma veient, perquè ho vivim però vaja, aquí ho hem estat tots, per tant que, que estiguéssim el seu esforç no és pas més gran que, el, que els companys molt fort, Fort ell o el Mari Àngels per tant, aquí juguem tots el, el mateix, eh? no cal medalles especials. A mi insistint em deia que dèiem Xavi Montfort que jo també trobo que feu trampes no? perquè clar, quan, això, quan es posa aquest milió d'euros amb multes per circulació o per mal estacionament, caram, doncs si aquell dit pla de mobilitat estigués funcionant bé eh, resulta que potser n'hauríem de posar tantes multes per aparcar malament si tota la ciutat no estigués plena de zones blancs i verdes i estigués més plenes d'aparcaments alternatius amb carrils bicis connectats al centre per facilitar que la gent se mogués a peu o amb bicicleta segurament no posaríem tantes, tantes multes, per tant això és una mica de truco també es trobo que la gent pot demanar els interessos, de, pot demanar el pagament fraccionat i vostè, diguéssim, en gràcia els hi signa, quan l'altre dia es va proposar amb una comissió informativa que es fessin els pagaments més fraccionats com fan altres llocs les de ciutats del voltant del, del nostre municipi. La, la Mallència Rolmena apuntava roses, no és tan lluny, eh, i en canvi això resulta que no pot ser. Clar, quan, quan estem mal fets és culpa dels altres, no? Va, no ens sembla una mica... I finalment per tancar el tema del local del carrer Sant Pau que continuem insistint que ens assemble amb els temps que vivim gastar diners amb això i a més invocar que, que això és una despesa social miri, això és com la família que es mora de gana però diu, sí, sí, però escolteu, ens hem comprat un cotxe meravellós perquè el dia que tinguem calés anirem al súper. Doncs això és el mateix. Senyor Casellas. Gràcies senyora Fogira. <coughs> Tot on per nosaltres ens hi feix ja... I m'gagut les darreres paraules, una de les paraules que vost ha fet servir diu propostes raonablement acceptables. Jo que això tenim conviment d'un acord polític, però que la proposta que ja de pregunt si és la proposta que feia el grup socialista acordada fa 3 anys no és raonablement acceptable. I també aquí hi hagut una derivació de responsabilitat entre els que faràen seva va reure, però també molt dura a respondre al regidor d'educació, que no és raonablement acceptable que sumem 43.000 euros més a socialització de llibres socialització de llibres ens ho podrà explicar, consisteix en allò que els nens es van deixant els llibres si vostè compta alumnes de Figueres i els diners que s'hi ha d'invertir si posa 40.000 euros cada any ho duplica cada 4 anys tindrà llibres per tota la primària no és raonablement acceptable, senyor Toro? Senyor Godoy, eh, no és raonablement acceptable? O vostè voluntàriament diu No, no, jo en 45 per, per caritat em faig prou Els altres no em fan falta, senyor Godoy eh, No m'ho crec da, Toro, Al final de tot considero que sí que raonablement acceptable però li prego, li demano, li exigeixo que em contesti políticament per què vostè decideix no complir l'acord amb el grup socialista que va juntar el vot del PSC amb Convergència per aprovar això li demano, perquè és que no ho entenc i més després de sortir de les propostes raonablement acceptables no li estic, en, no li estic demanant que posi una gramola a cada cantonada de la ciutat, li estic demanant que faciliti l'accés a l'educació als nens que tenen més mal de caps això és el que li estic demanant, no és raonablement acceptable, sisplau, expliqui'm expliqui'm per què hem comprès aquest compromís polític perquè no sembla tan complicat. Ah. Copa. Senyor Godela, la vol respondre. Sí, monseres alcaldesa. <coughs> bueno, eh, el 2011 estàvem aquí i estàvem aprovant un pressupost al voltant 2012 amb eh, dificultats. Eh? el Xavi Montfort perdó el grup municipal que representa eh, feies ment que hi havia hagut en el pressupost del 2011 una situació molt complicada van haver-hi unes davallades d'ingressos brutals que sigui, jo no hi entraré amb el que, si és per aquest motiu so, van haver-hi uns ingressos que no es van produir i això va provocar un increment del remuner de, de traslladaria negatiu a final d'any que hi havia i eh, el que fem des de llavors és eh, una situació que no era previsible perquè a nivell mundial vostè no em farà pensar que des de l'Element Brothers fins a tantes eh, immobiliàries o empreses en aquí a Espanya i a la resta del món que van caure van fer doncs, perquè es van trobar en una situació molt complicada i van deixar de tindre operativitat perquè no tenien recursos per a continuar la seva activitat l'Ajuntament de Figueres el que va fer va ser un esforç de contenció i ens van calçar tots aquell any vam decidir que l'única via que hi havia era fer el pressupost del següent exercici amb tota la contenció i es va aprovar un pressupost que déu n'hi do com va haver-ho que gestionar després de cada una de les àrees i ens en vam anar sortint i van fer l'estalvi que deia la senyora Romero i milions d'estalvi i eh, manteniment i intentant fer les coses ben fetes, millorables sempre ho són però hem passat una situació totalment diferent i en aquest moments l'equip de govern que estan aquí presenta uns pressupostos per aquest any 2015 en el que fa inversions si la pressió, au, au, que diu. no demanant crèdit estem fent amb 2.300.000 euros de pressupost ordinari una sèrie d'inversions, algunes que no els agrada. I és legítim que no els agradi. Quan han estat protestant des de sempre. Nosaltres donem raons lògiques, sensates, dades, que confirmen que ens estem estalviant molts de recursos fent aquestes inversions, concretament aquesta del carrer Sant Pau. 40.000 euros d'estalvi que no pagarem en aquest magatzem que ara necessitem fer el pagament amb unes instal·lacions pròpies, amb serveis dignes, i eh, puguem fer i dir que tenim, hem incrementat el nostre patrimoni. Per tant, això no és un enganyifa en el ciutadà, ni això, sinó és una gestió que hem portat a terme i que, en cert orgull, en aquests moments posem a sobre de la taula que bueno, s'ha millorat la situació econòmica municipal per permetre'ns fer totes aquestes accions. De fet, ens ha sorgit un enrenou prou complicat com és aquest de la Rambla i tots els danys que hem tingut per als aigüats i els estem fent front. Els estem fent front amb el pressupost municipal. Bé, tot això és tal com que eh, no pretenem fer... Sobte, posem a sobre de la taula uns pressupostos que són útils, són necessaris, són bons per a aquest exercici del 2015, i eh, no vull permetre en cap de nosaltres crec que podem permetre que això quedi tapat sota les fornes d'una situació en què es, es necessita precisament que aquest pressupost entri en vigor quan abans per poder començar a fer totes les accions i això és el que estem fent en aquests moments aprovar-lo d'aquesta manera definitiva i eh, la senyora Mireia Mata no fem trampes eh, Tenim uns ingressos per determinats conceptes que ens eren donats per la llei i que són similars en les altres poblacions del nostre voltant i que no són del nostre voltant. La gent la, la guàrdia urbana arreu posa multes i més o menys el percentatge i les situacions són les mateixes. La gent incompleix. I la gent aparca sobre de la vorera perquè vol recollir un paquet i els hi cau una multa o els seu ex caps de files. avui, és avui dimarts. Avui sortia a l'Empordà un petit article en el que reconeixia dos infraccions que ella havia comès eh, i que reconeixia que una que les dues tenien raó de ser eh, i eh, una diu que era només per 5 minuts i l'altra que no, que havia estat discutint amb la guàrdia i que, eh, i que tot magnífic i tot molt bé però, el fet és que la circulació és la que és, i tenim una ciutat que és petita i, bueno, podem inventar-nos uns carrers elevats, però jo recordo en els anys 80 i 90 que ja em feien la pregunta de mi mateix, teníem no sé quants habitants i eren 27.000 vehicles. I jo em deia a mi, si no hi cabem. Bueno, hem doblat o hem triplicat el parc mòbil en aquests moments. I... Això, quan parles amb el cap de la Guàrdia Urbana o el regidor responsable diuen és que eh, només hi ha una manera d'aconseguir ordenar mínimament la circulació és que quan la gent sap que hi haurà una, eh, un tiquet de multa, eh, s'ho pensa dos vegades abans d'aparcar en allò que el senyor Diego Borrego sempre diu que al carrer Ulla apaguen, aparquen tots allà i que té que haver-hi actuacions o tant que hi té que haver-hi per evitar res aquestes situacions Vale. i per últim, Pere Casellas eh, jo ja li he dit que li hauria de dir els ingressos són els que són les despeses, jo no li puc explicar res més que el que sé eh? i que li explicarà el senyor regidor d'ensenyament perquè, escolta, jo no tinc cap interès que no coneixia ni que existia aquest pacte, imagini's fins a quin punt eh, no? perquè eh, m'han fet cinc cèntims que existia un pacte però eh, no tinc cap interès en no complir amb vostè, ni amb el PSC ni amb el de joc, un suposat suposats <ríe> governs de, de dretes és <ríe> el tipus de portar a corbata, la propera me l'atreveixi que ara sí, no, passo la, una mica de, de costat el corbata, eh? però passa el això no és, és i no són maneres de funcionar, jo crec que escolti, bueno, vostè ha fet unes al·legacions i que resulta que després, que, bueno, que no acaben de quadrar perquè resulta que ho havien previst amb el pressupost no. Bé, eh? i li podem donar moltes voltes però ara, l'explicació concreta de per què es fa d'aquesta manera que en fet s'ha donat el senyor i que és el que coneix aquest tema. Sí Baudari, si pot respondre respecte de la socialització de llibres moltes gràcies uh, ja m'entenc eh, que vostè vol dir que és una d'entrada i una sortida però uh, deixem que l'expliqui per una banda una cosa que era un decret de socialització de llibres que vaig signar al desembre perquè les previsions que teníem ja l'any passat sense tenir el cas de Montessori fins al pla de lliure d'entorn vostè sap que hi ha 6.000 euros i per tant les previsions que teníem que es podia fer, vam arribar a final d'any i vam veure que sí que havíem 22.000 euros i vam signar un decret de socialització de llibres pel qual es repartia a les escoles que fan aquest sistema de reutilització i socialització, que són veules escoles de de primària de la ciutat. Van fer el càlcul dels alumnes que fan de tercer a 6è, eh, que hi ha en aquestes escoles i van repartir aquests 22.000 en funció de cada escola, tants alumnes que hi a l'escola. Per tant, aquests 45.000 places de i ja ni digués, ja 22.000 repartits. I la mateixa previsió es fa i si pot ser millor per el, per el 2015 què, què comporta que hi hagi aquest eh, fomentar la socialització de llibres tant d'ara dir que això hem d'agrair a les escoles sobretot als professorats i les àmpats que fan aquesta feina perquè és una feina que nosaltres no podíem fer des de l'Ajuntament eh, doncs fa que després eh, progressivament la demanda que hi haurà d'ajudes de llibres de text anirà disminuint perquè evidentment el que, el que ja portem dos anys aquest serà el tercer ja portem, ja portem dos anys fent és que les persones que ens demanen ajudes directes a la, a, per llibres de text eh, se'ls eh, se obliga que participin a la socialització de llibres i per tant ja portem dos anys amb aquest, amb aquest treball de que el, el llibre que es, que es compra o que es deixa eh, s'ha de, de tornar a l'escola i si sí es va funcionant per tant, eh, jo ja l'entenc eh, que vostè vol dir una perdida d'ingressos o despesa, però efectivament el que, el que és efectiu és el que s'està fent, que s'està desenvolupant tot aquest procés de foment de la socialització d'ajudes a, a l'escola i que d'alguna manera sí que els ingressos que es reparteixen tot i que no està especificat concretament sí que la tendència el que volem fer és anar incrementant aquesta perdida perquè és el que molt ben dit o i sigui, això ho eh, podem aconseguir que en, no en 4 anys però jo crec que en 6-8 anys doncs, es puguin eh, tenir doncs, una base prou eh, forta perquè la gent no hagi de fer aquest, aquestes despeses impressionants que hi ha per compres i lliure d'exit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 hi ha una esmena que s'havia de fer que és que se suprimeix la fitxa d'ajudant de cap de colla del cementiri eh, en la relació de llocs de treball eh, d'acord amb l'informe del cap de, de recursos humans hi havia una proposta de supressió de fitxa d'ajudant de cap de colla de cementiri i això s'havia d'esmenar Per tant, aprovem aquesta esmena Sí, el president de personal, si es preveu, Sergi. Gràcies, presidenta Bé, només per aclarir és una proposta que, que va fer el comitè i junta i que hi vam acceptar si com un canvi i jo heu vist aquesta plaça o aquest, bueno, més ben aquest lloc i, i bé, el que hem demanat és suprimir-lo i és el cas de que, de que no hi hagi el CAP que no hi hagi un lloc estipulat per al el qual s'ha de substituir sinó que bueno, segur la disponibilitat de, entre tots els de la colla doncs farà de substituir Aprovaria aquesta esmena per unanimitat i així sí, passaríem a la votació del que és l'acord d'aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal de, de l'Ajuntament de Figueres per aquest 2015. Vots a favor? Vots en contra? Resultats, senyor secretari? Només 20 vots, eh, tots afirmatius, 8 en debat i cap abstenció. Molt bé, doncs hi ha una única moció que presenta el grup del Partit Popular Català l'Ajuntament de Figueres que es titula Rebutjant els actes de terrorisme llifadista que han ocorregut recentment a París. Eh, en relació a aquesta moció, si el s'hauria de votar en primer lloc l'urgència de la l'esclament d'exposició. Uh, si la voleu llegir... Moció de vota al Partit Popular Català, l'Ajuntament de Figueres arruxant els actes de terrorisme i febristes que han ocorregut recentment a París. Exposició de motius. Els recents assassinats de membres de la redacció del setmanari Ixar Pietó han estat la darrera manifestació de la violència terrorista islàmica a la Unió Europea. La llibertat de expressió i la llibertat en el seu sentit més ampli són avui més dures que mai gràcies a la fraternitat, la solidaritat i l'efecte dels demòcrates a tot el món. Les ideologies que justifiquen la violència per imposar-se, siguin de fonament religiós o polític, representen una amenaça contra les nostres societats, contra el dret de la vida i contra la llibertat dels ciutadans europeus,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 la majoria dels musulmans europeus, però, viuen la seva religió de forma pacífica i amb voluntat de convivència. i per, i per això, és necessari que la seva ve i els seus compromisos contra l'estremisme violent conflueixi amb una acceptació plena de valors de la societat acollida i de rebuig de les conductes que pretenen viure entre nosaltres esquenes a la nostra cultura.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 Fa una crida a totes les comunitats religioses a rebutjar sense cap tipus d'endigüedat els radicalismes i els extremismes violents. Rebutgem les pràctiques socials que afavoreixen el creixement dels col·lectius fonamentalistes violents entre les comunitats islàmiques europees, com és el cas de la imposició a les dones de vestits que amaguen completament la seva identitat es Espre... Expressem el suport als governs dels Estats de la Unió Europea per treballar conjuntament amb la lluita contra el terrorisme, ja que és una amenaça comuna en què tots els Estats membres europeus hem de cooperar. 4. Manifestem la nostra defensa pels valors democràtics. L'afirmació de la convivència pacífica passa pel respecte de les persones independentment de les seves creències personals, religioses o polítiques. El debat i la confrontació de postures s'ha de fer sense sense buscar fer-ho i ofendre qui té altra posició. Cinquena, rebutgem els estats que amb els suports i complicitats han facilitat el creixement dels extremismes violents religiosos o en el món islàmic. I sisè, exigim el respecte en matèria de llibertat religiosa i volem condemnar qui aquells, i qui aquells països que persegueixen els cristians i altres minories religioses. religioses. En relació a aquesta moció hem estat parlant àmpliament a la Junta de Portaveus amb la resta de grups municipals hi saber si i si bé trobem tot al nostre caient, s'ha s'ha mostrat en el començament d'aquest ple amb un minut de silenci en rebutja d'aquest atentat terrorista a la ciutat de, de París, ocorregut el dia 7 i el dia 8 d'aquest mes. Eh tenem que del, del contingut de l'ambició, s'en desputat altres extents en connotacions i en opinions que no enfocen concretament en aquest tema, sinó que deriven cap altres opinions respecte a la pràctica religiosa musulmana o, aquest punt, respecte a la condemna d'aquells que persegueixen els cristians, siguin, per tant, una visió parcial i no completa de, del que seria la condemna eh, de tot acte de, teror, de, de, de terrorisme per motius religiosos o per motius ideològics. Eh, per aquest motiu, eh, nosaltres, eh, en concret, i ara eh, donar la, la paraula a la resta dels municipals si volen intervenir eh, no votarem a favor de l'urgència d'aquesta moció senyor Cato Cos eh, sí, gràcies tot el sí. que votarem a favor de l'urgència perquè hem demanat a gent si es pogués passar en un altre moment i arribar a un acord un text que, que, que fos més coherent que senyor Monfort Sí, una mica com el que comenta el senyor Grotacós eh, ja saben que no és la manera de fer habitual l'iniciativa no votar l'urgència o les mocions, que al contrari, a nosaltres ens agrada que es discuteixin totes i donem la màxima seriositat de rigura a les, totes les mocions que es presenten però tal com està redactada aquesta moció entenem que no glutina el pensar de la, el pensar de tots els, els regidors i vaja a crec que entra amb en alguns tòpics i amb algunes afirmacions i algunes insinuacions que no són del tot correctes i que més acaben atemptant seriosament contra alguns alguns tòpics que no faran res més que que no, faran tot el contrari que ajudar a que se resolucionin tota una sèrie de problemes i conflictes que creiem que, que des de l'administració hem de ser capaços d'afrontar d'una altra manera més, més seriosa i i amb, i amb menys perjudicis senyor Font moltes gràcies nosaltres estàvem absolutament absolutament oberts a, a, a signar conjuntament tots una moció eh, en què es condemnessin els atentats en què es condemnés el fanatisme religiós que porta a atacar la llibertat d'expressió que problema, vostès volen anar més enllà i eh, relacionen això amb, amb el que fa la comunitat islàmica en el nostre país, parlen d'uns valors de la societat d'acollida, que pel que veig són diferents per vostès que per mi em, i entenem que no es pot anar més enllà i menys encara quan parlen de la lluita contra el terrorisme que fan els estats de la Unió Europea, sense eh, tenir claríssim que el que és el caldo de cultiu perfecte que aquests fanàtics necessiten perquè la gent es volia anar a immolar a eh, o a morir lluitant per la, per la seva revisió. Eh, si s'haguessin creat en la condemna i prou, eh, m'hi haguessin passat a favor. Com que volen entrar-hi profundament i discrepem absolutament de la lectura que vostès en fan, doncs hi puntarem el compte. No? Sí, Gràcies, senyora alcaldessa. Uh, jo crec que avui era pertinent fer una, fer una moció, una declaració d'aquest Ajuntament, però crec que era tan important fer-la com, sobretot, fer-la de, caire, de, de un caràcter d'unanimitat. Un text, encara que fos molt petit, en el qual tots haguessin estat d'acords, perquè crec que seria molt lamentable que aquí no estiguessin tots d'acords amb la condemna al terrorisme i amb la condemna a, a, a, a l'atac a la llibertat d'expressió. Per tant, jo penso que ens hem de donar una mica més de temps i buscar el mínim comú denominador. A mi no em faria res votar a l'obligència d'aquesta moció, no faria res votar-la sentit el meu vot, jo l'avanço, seria una abstenció perquè jo respecto tant els seus posicionaments que en aquesta moció com jo espero que vostè respectaria, no, no espero, dono per suposar que vostè respectaria el meu, que seria, que seria diferent, però jo crec que sobretot, jo crec que el terrorisme no té cap etiqueta al darrere, el, el terrorisme és atentar contra les vides i això no cal que ens hi abundem entre els motius i les causes, etc i crec que és molt important i que ens donem aquestes setmanes de temps per tornar al proper ple doncs, a fer una declaració conjunta i un anànima que no tinc cap mena de que hi arribarem. Senyor Casellas. Sí, gràcies. Sí, sí gràcies, senyora Criandesa. En relació a aquest assuntament jo votaré que sí que és urgent, considero que és una qüestió realment urgent que avui doncs, Europa i el món estan colpits per, per el que ha passat i per no moure'm d'aquell què crec que n'he votat mai en contra de l'urgència de res. Ara bé, també denuncieu que si el debat prospereix no votaré ni sí ni no ni abstenció, tot i que tècnicament pugui ser abstenció perquè considero companys del Partit Popular que s'ho havia tan seriós aquest tema, que s'havia de haver enviat aquesta moció ni que fos al matí, s'igug que tots haguéssim pogut consensuar un text, vist que no es contentuvan té un text amb una cosa tan sensible, tan complicada i tan difícil com que estem parlant, que no d'acord quan la moció del Ajuntament de Figueres no ha el món, però tots ho han de prendre seriosament. Jo crec que no hem sigut prou o no han sigut prou seriosos d'avançar durant sig que poguéssim arribar a un acord i insisteixo en el que estan dient. Deixem-ho per al proper ple, fem una cosa ben feta. Avui fem una declaració institucional i llavors acordem els termes d'això i segur que sortirà molt bé, no obstant, jo votaré a favor de l'urgència. Senyora Homero. Només sí que, bé, bueno, nosaltres estiguem endavant, doncs, la moció. Si no s'accepta l'urgència, doncs evidentment, l'acceptarem. Sí que agraeixo que, bé, bueno, aquí estem amb tota la llibertat d'expressió i l'acceptem nosaltres, clarament, no passa res. El, si el proper ple que doncs doncs, bueno, si ens fa, una moció, nosaltres sí que sembla que és, doncs votarem a favor, no? Vull dir que si ens sembla que serà el, que se si suposa que serà al corte nos doncs, també hi donarem el suport, però vostès ho han dit ben clar, no? Ja per la oposició, i nosaltres si el nostre partit, bueno, nosaltres el nostre grup, no sé tot el nostre grup, doncs ja que, que, bueno, que la volem presentar, doncs, tampoc no, no passa res no? Vostès han opinat han dit la seva opinió i nosaltres la sentem i no passa res eh? gràcies molt bé, doncs passaríem a la votació de l'urgència de la moció vots a favor de l'urgència vots en contra els dels secretaris. De Don, sense haver d'inbot, cinc afirmatius queixes de la tutícia de l'estació. Molt bé, doncs acabat l'apartat la de d d de d'urgència, seríem a l'apartat de preqs i preguntes. Se declara. Sé una una petició la que tenia intenció de presentar sí. un parell de al alle m'agradaria fer un petit comentari al respecte. Eh, la primera moció feia referència a la situació del, del cafè royal el cafè royal eh, està protegit com a bé cultural d'interès local per no ho tots aquí fa, fa cosa d'un any i amica més d'un any. Eh, però tots som conscients de que, que aquesta protecció es, es limita a, a certs elements arquitectònics de l'edifici nosaltres entenem que, el, que la gràcia del Cafè Royal o el, el sentit del Cafè Royal va més enllà i també té veure amb, amb com és o, o l'ús que se li dona i entenem que, que, que aquest ús ara mateix està en, en perill eh, hi ha hagut un compromís per part de tots els grups de parlar-ho tranquil·lament i buscar una, una, una solució que pugui ser eh, consensual entre, entre tots els municipals i per això hem decidit doncs, retirar la, la, la moció amb el compromís doncs, que ja sigui Comissió Informativa ja i sigui una reunió específica abstractarà es el tema i buscarem una, una posició comuna i l'altra moció era una moció que presentàvem a, a petició de la Plataforma d'Afectades per les Hipoteques i la Pobresa de Figueres eh, que feia referència a la iniciativa a la legislativa Popular que estan promouent eh, diferents entitats a nivell de, de, de Catalunya per, per lluitar contra l'emergència educacional i la pobresa energètica eh, és, una, és una moció molt treballada en què hi han molts, eh, molts arguments legals se'ns ha, ha demanat que eh, que es retirés i que es deixés pel més vinent per poder-la eh, estudiar plenament Demana, la moció demanava donar suport a la ILP, per tant entenem doncs, que, si, que abans de donar-hi suport doncs, la, vulguin, la vulguin estudiar més el que sí que s'ha compromès l'equip de govern és que un dels, un dels punts que de fet era el que era més urgent que és que, que les organitzacions que estan recollint signatures per la l'ILP perquè puguin prosperar, doncs puguin fer servir els espais municipals el, el govern s'ha compromès a cedir aquests espais municipals i per tant doncs deixem la moció sobre la, sobre la taula fins al dia 3 de febrer donant per fet que a partir de demà doncs, les, les entitats aquestes ho poden demanar i que hi hagi espais municipals per recollir signatures efectivament així, així ho hem acordat a junta de portaveus. Concretament ja et concretarem quina disponibilitat i horaris podem, quins espais podem servir. <coughs> pues, tot seria de de i preguntes. Eh, uh, Sra. Pratacos, si us plau. Sí, gràcies. és sobre la denúncia que afecta a l'Egar. Eh, pues, si tenim um, procedió con sí, a ter una posterior immediat contram. Si parla presència de la luns la denúncia de la l'Unió Europea a la depuradora. Era estació depuradora d'aigües residuals. Se llamam Far. vam quedar referent i resposta a partir del ple que veuen doncs eh, en relació a la denúncia sí uh, bé uh, com vam veure a mitjans de comunicació es va interposar denúncia bueno, es, es va iniciar per interposició de denúncia de la, de la comissió europea en relació a l'incompliment de diverses estacions de, de depuració d'aigües residuals i en concret en els, la, a comarques gironines em sembla que n'hi havia dos hi havia banyoles i hi havia tigueres que parlaven en relació a tenim en matèria de tractament d'aigües residuals i de la depuradora eh, nosaltres en el seu moment eh, que va sortir aquesta notícia ja varen donar explicacions justament la setmana anterior encara havíem estat treballant amb l'ACA com podien sobretar aquest tema respecte a recuperar eh, aquella possibilitat que s'havia previst de traslladar a la depuradora d'aigües residuals i de fet l'Ajuntament havia posat a disposició uns terrenys però que urbanísticament s'havia de materialitzar en el planejament urbanístic aquesta disposició de terrenys i que realment davant del de, transcurs de, de, dels anys des que s'havia signat el, el compromís que era el primer semestre de l'any 2007 em sembla, eh? Uh, primer, uh, primer semessa de l'any 2016 s'havia signat un compromís o un conveni en el qual l'Ajuntament es comprometia a la cessió de terrenys i a efectes de Calaca procedís a la construcció d'una nova estació de curadora i la clausura de l'actual en els terrenys actuals. Uh, la situació econòmica de l'Aca l'any 2007 encara no era la que ha esdevingut en anys posteriors, però no obstant ni l'any 2008, ni l'any 2009 i l'any 2010 va entrar en el llistat de prioritats d'inversió de l'Agència Catalana de l'AIVA i hem arribat a l'any 2011 onze amb què la situació econòmica de l'ACA coneguda per tothom, un deute acumulat per inversions que comporta pràcticament la seva fallida tècnica, doncs ha impossibilitat absolutament qual, qualsevol inversió de la magnitud que comportava la depuradora, nova de la ciutat de Figueres que abarcava un pressupost de 19 milions 16, 16, 16 milions d'euros, de si no recordo malament és així no? És, és, no, és, bueno, 16, 17, 18 dels quals l'Ajuntament es comprometia a part de la disposició de terrenys es, es comprometia a portar-ne 6 milions eh, la impossibilitat de realitzar aquesta inversió per part de l'ACA ha portat a que vam estar estant-ho tractant ja des del moment de la incorporació del conseller Vila a la Conselleria de Territori que comprem Medi Ambient, i a més a més el director gerent de l'Ac actual també, un Figuerenc, Jordi Agusti doncs vam recuperar aquest tema i vam veure atès el perill o l'avís de que eh, podria recaure eh, denúncia per part de, la, de les autoritats de la, de la Unió Europea com poder arribar als nivells de, de, de legalitat en, en la missió i en el tractament d'aigües residuals. en aquest sentit, eh, l'oferiment per part de la cabercer du a terme aquelles operacions eh, estrictament necessàries a l'actual depuradora per a poder assolir aquesta legalitat i evitar la, que, que prosperi aquest expedient de, de denúncia i es converteixi en un expedient sancionador. Aquesta és l'oferiment la, de l'ACA amb les seves possibilitats actuals i amb la seva disponibilitat actual. Senyor Monfort. Deixem fer un maquill sobre aquesta pregunta que feia el senyor de Cors. Només dir que el pressupost d'inversions de l'ACA d'aquest any no preveu en cap cas una inversió a, a la llar de Figueres. Jose, miren, el presupost de l'ACA i veuran que no hi ha cap inversió a l'Empordà, per tant no hi ha cap a la Estació d'Aigues, la de Pineda i governs igual. Vale, que mateveu el presupost voldrán que no hi ha cap, no cap inversió. En cas si arriba per una altra banda o per algun altre compromís o per una variació de crèdit pressupostari o que sigui, però... Hi ha un compromís, eh, ara no puc dir, assegurar el sistema, per suposo no, però hi ha, hi ha un compromís i nosaltres entenem que és complinar per, per la pròpia responsabilitat amb què hi corre, corre l'ACA, la, que, que és el, el titular responsable de fer aquestes actuacions al municipi i és obligat, però d'acord amb la distribució de competències de la Generalitat de Catalunya, aquestes inversions i el seu compliment correspon a l'Agencia Catalana, per tant, tant d'aquí la petició nostra, perquè la voluntat és, és legalitzar, però sobretot també l'interès de la propietat canariana en, en, en arribar als nivells d'emisió necessaris i magals per per la vida que que es queixa la denúncia. Nosaltres subratllarem aquest tema i en tot cas comprovarem aquest aquesta aquest adequat finançament d'aquestes operacions mínimes d'adequació de la depuradora actual. Sí, sí, sí, fe, sí. Que a sobre sí. Sí, sí, sí de, de l'ACA per saber per què en els pressupostos de l'any 2015 a l'apartat d'inversions no apareix cap inversió a, a Figueres i pel que fa a la pregunta que anava a fer jo eh, m'ha comentat ara la regidora de Senyadria que havien finalment, havien iniciat els tràmits per, per obrir els primers expedients de sancions a, a diferents entitats bancàries que mantenien pisos buits aleshores bueno, la pregunta és obligada no? de quantes sancions estem parlant i saber si vostè ja té una previsió de quan, quan poden tardar aquests tràmits perquè tenim informació d'altres ciutats on han sigut molt ràpids i en canvi d'aquí estem acostumats a que les, les coses no sabem per què van molt lent. Per tant, doncs, això se'n podria respondre a aquestes dues preguntes. Una, de quantes sancions estem parlant i, o de quants estem parlant i dues, quina previsió té pel que fa a la, la solidaritat d'aquestes actuacions. Gràcies, alcaldessa. Doncs bé, estem treballant amb sancions a 137 habitatges buits desocupats de fa més de dos anys i presumptament sense causa justificada. S'ha iniciat el tràmit de la tramitació d'excel·lents sancionadors sobre aquests habitatges. Hem de tenir en compte que, conformitat amb la llei i l'interpretació que els tècnics en fan, aquesta tramitació s'integra per quatre fases. La primera, que és on estem ara tracta de la formalització de l'experient informatiu que confirma els indicis de desocupació injustificada. I d'aquest tràmit s'ha donat resllat audiència als presentes diferents La segona fase ja seria la igualació de l'experient sancionador. Llavors la tercera és la que tractarà d'oferir al propietari dels habitatges les mesures de foment tendents a evitar la desocupació i que són previstes a la llei del dret a l'habitatge, tals com les garanties sobre els cobraments de rendes i reparació dels perfectes, fomentar la rehabilitació, la cessió de l'habitatge a l'administració i incentius fiscals. I llavors, la darrera fase seria, eh, en el moment en què no es donés per verificada l'adopció de les mesures de foment, ventilar l'expedient sancionador ordinari. Eh, què pretenem? Pretenem que, amb la tercera fase, l'expedient quedi cobert, és a dir, que el propietari infractor, el present infractor, Eh, posi a terme les mesures que evitin la desocupació Bé? aleshores mh, terminis, depèn de cada una de les fases que si fins s'ha si d'arribar fins al final jo pressuposo un termini de dos mesos però la intenció és no haver-hi d'acabar d'arribar i que ens puguin cedir els habitatges o que els posin a la borsa de lloguer social Senyor Franco Anava a preguntar exactament al mateix, Entenc, doncs que com a molt, molt d'aquí dos mesos si no, si no ha passat el que seria desitjable que és que aquests pisos passessin doncs, a la nostra lliure social com a molt, molt en dos mesos em, estarem començant a fer pagar aquestes aquestes multes per 137 pisos de, no sé si us podria dir, eh, a quants, si es tracta bàsicament de tots són entitats bancàries o si també hi ha els constructors amb el, el nombre aproximat de Sí. No molt tant aproximadament. Sí, per un total són, acaben sent 10 afectats o 30 afectats o... Sí. No 10, no 30. En total. Em, com que entenc que aquesta pregunta no era meva, perquè ja, ja l'aviam fer. Sí, té relació amb el tema també, i és, de fet, aprofitaré per fer un preg, i és també sobre els pisos buits, eh, o sobre la necessitat de pisos de, de lloguer social i la, el fet que s'hagi carat desert per segona vegada al concurs des d'un principi nosaltres ens hi, vam, ens hi vam mostrar el contrari que, que tot plegat no, no és el que necessitem com a ciutat eh, que les administracions paguin encara més diners a, a la banca entenem que tampoc és, és l'Ajuntament qui, qui té les principals eines a l'hora de legislar em, en polítiques d'habitatge però sí que els demanem que compliquem explorant altres, altres, altres maneres a part de la de la compra de pisos, que perquè veiem és bastant bastant complicat doncs, que es busquin altres, altres maneres d'aconseguir pisos de d'allibera social. Senyora Mata? Bé, doncs, seguint la cadena no? que anem empalmant amb la pregunta de l'anterior a sí que m'agradaria també demanar-los aquesta celeritat considerant doncs, que portem 300.000 euros acumulats del pressupost eh, 13, a 2013 freds, més del 2014 per tant aquest any no n'hi ha de pressupost però només que aconseguim executar-lo crec que seria molt important la pregunta que volia fer era referent al tema de l'actualització del cadastre eh, un tema que ha sortit a, a mitjans de comunicació jo crec que si bé tots els grups van estar d'acord doncs, eh, que era necessària una actualització del cadastre doncs perquè estava pendent des de, des de finals del segle passat i això no és una cosa no és una cosa raonable sí que estem detectant casos ens diuen que pel voltant d'unes 2.000 persones eh, en les quals s'apliquen doncs, uns paràmetres d'actualització dels valors de les finques que no se sap massa bé a què, a què responen i aquí el senyor Toro me permetrà doncs, que, tor que em torni a remetre el comentari que em deia que jo no faig prou en que vostè a digui que el que es limita és a aplicar el mandat doncs, que aquí doncs, dona l'estat espanyol perquè ens sembla que en els casos en què una persona doncs, ha edificat una planta o s'ha fet un garatge o s'ha construït una piscina ens sembla de justícia que aquesta persona pagui i pagui a més a més en 4 anys de retroactivitat potser si fa més encara se n'estauviarà alguns anys de pagar i per tant això és justícia però en canvi ens sembla tot injust persones doncs, que tenen propietats en les quals no han fet altra cosa doncs que evitar que se'ls caigui a la casa a sobre i evitar doncs, fer-ne un manteniment ens sembla del tot injust que aquestes persones doncs, se sentin també afectades per aquesta mateixa mesura i pensem que l'Ajuntament hauria d'arbitrar algun títols de mesura per poder-los ajudar, ja ho sabem que la normativa estatal no es pot saltar però sí que ens sembla que hauríem de buscar alguna manera fos un bon assessorament tècnic que els permetés fer unes al·legacions i guanyar-les o buscant algun tipus de flexibilitat perquè no ens sembla el mateix algú que es construeix una piscina que algú que senzillament enrejou el el, el, vàter, el vàter perquè en l'any de construcció d'aquella casa aquell vàter era una lotrina. per tant pensem que són coses diferents i que pot acabar afectant a persones amb rendes molt baixes les quals de cop se'ls demani una retroactivitat de, de 4 anys quan ja tenen feines a pagar l'IBI que en aquell moment no se'ls tenen assignat Sí, sí no t'oro estic sí, no contestat Sí, moltes gràcies. Efectivament és un procediment que s'inicia d'ofici per part del Ministeri de Hacienda de la gestió del catastre i l'Ajuntament hi té cap intervenció és una dada que ens arriba en un moment determinat de fa ja força temps i a la que l'Ajuntament hi manifesta en les sessions que tenim en allà de, de, de coordinació la nostra sensació que no era el millor moment i així ens ho traslladem als responsables concretament al gerents del cadastre però ens donen com a argument que efectivament això ja ha estat publicat en el boletín oficial de l'estat tal, juntament amb altres més de 50 municipis de la província de Girona que estem sotmesos en aquest procediment bé, el procediment aquest significa que per part del cadastre envienen aquí a unes persones que fan una revisió de les unitats d'or urbana que tenim aquí Figueres, fan un control eh, fotogràfic també aèric i eh, també demanen als serveis tècnics municipals eh, les llicències i aquelles actuacions que puguin haver-hi en relació amb aquelles finques que ells han detectat. Una vegada realitzat aquest tràmit, S'inicia un procés de notificació en les persones afectades amb els propietaris. En quin moment l'Ajuntament entén que sí que té que actuar, fan ajudar precisament a totes aquelles persones que es puguin veure afectades per aquest procés. Lo que ha fet l'Ajuntament ha estat és una persona específica que està tenent a, a totes aquestes persones que quearriben. Una persona específica de reforç sobre les que ja tenim en el Departament que gestiona la qüestió d'Urbana. Eh, recordem que aquí, en l'Ajuntament, el que fem és rebre les visites, les sol·licituds de les persones afectades per poder tramitar les dades i evitar un desplaçament que hem que fer a Girona. No perquè nosaltres tinguem la capacitat de modificar el catastre o aplicar la ponència aprovada en l'any 1989, però el que fem, repeteixo, és rebre a les persones assessorar-les, donar i totes les dades que puguin existir i, eh, a continuació, ara s'estan rebent ja eh, els recursos, les alegacions que presenten contra eh, aquestes actuacions que ha tingut el catastre. Eh, això es tramitarà, es tramitarà des de Girona. en Aquí l'únic que fem és, ens han demanat si podem escanejar la documentació i passar-los-hi i eh, és tota la gestió que podem fer però els hi donem i els assessorem per tot allò que puguin necessitar de cara a raonar algunes actuacions que puguin no, ser, no estar ben acreditades. De fet, el que s'està revisant o el que s'ha revisat ha estat piscines, ampliacions de construccions, en la zona comercial reformes i rehabilitacions de locals, Usos i omissions, obres, no de, obres noves no declarades. I eh, edificis antics mal valorats o bé rehabilitats en què consti un any de construcció erroni. Entenem nosaltres que aquí probablement hi hagi una situació més, eh, diguem-ne, de valoració subjectiva en tant en que eh, hagin d'acreditar la gent del cadastre que el, el canvi que hagin introduït efectivament tinguin una base sòlida, objectiva i per tant eh, a on millor hem d'acompanyar eh, les persones afectades. Senyora Mata. Bé, doncs si sí, el cas és doncs, que ja han detectat una tipologia d'actualització que és la que més perjudica persones que no han fet tota una operació no declarada sinó que són persones que segurament se'ls implica un criteri sense que hagi hagut unes obres jo suggeriria que, que l'Ajuntament m'ha semblat que deia que la, la, els que tenien l'any de construcció erroni eren els que probablement eren susceptibles de patir aquestes, aquestes modificacions eh, sense haver fet obres reals no, no, aclareixo és a dir, el que fa el catastre és que a la, la ponència del 89, de 1989 podien tindre eh, un any declarat amb una obra suposem 1900 amb un edifici en el casc antí Ara fan una revisió i, d'acord amb l'Estat, la rehabilitació, el que sí que ells detecten en allà que s'hi han fet obres, eh, li posen una data diferent i en aquí és bon el propietari eh, pot determinar que allò no hi està d'acord i alega. És molt més difícil, evidentment, si tenies una construcció que feia 100 metres quadrats i ara fa 175 aquest és impepinable però aquests altres els hem d'acompanyar tot allò que sigui necessari perquè si no hi ha acord si no estan d'acord doncs que ho puguin justificar si és que realment tenen aquesta raó el fet de que l'aplicació que se'ls vulgui fer en aquests moments de la data de construcció la data de la, de la construcció estigui ben acreditada i que respongui efectivament si és el catastre el que se suposa que ha de tindre raó a dates objectives de rehabilitacions obres, reconstrucció, etc. etc. Sí, en qualsevol Com que entenc que és un grup de, de propietaris concret, determinat als quals l'Ajuntament en té les dades la meva proposta seria la següent que com a Ajuntament i si hi ha una persona de reforç que s'hi està dedicant que ens hi adrecem, a dir, escolteu vosaltres, sou, si no sou els que heu construït una piscina, ni una planta de més, ni etcètera, doncs senzillament se us aplicarà l'ofici directament, crec que amb aquesta gent seria interessant podem nos posar en contacte. Per desgràcia, no tothom sap que l'Ajuntament està al servei de la ciutadania, que arribem a nosa i tal, jo li preguntaria els números d'aquests 2.000 afectats quants s'han presentat a I Jo crec que hauríem de fer una feina més proactiva perquè crec que les persones perjudicades o els possibles perjudicats poden ser gent que justament són els que tenen menys capacitat d'espavilar-se, doncs, d'anar a l'advocat, de pagar-lo, etc. Per tant, jo demanaria que aquesta gent que hi fessin un cop d'ull si s'han de fer enviar ja 100 cartes, no sé de quin volum parlant, crec que seria una bona feina de l'Ajuntament davant, doncs, de la defensa d'aquests ciutadans. Sí. No, és que l'Ajuntament no té aquestes dades. De fet, totes aquestes notificacions han sortit directament des del Catàstora Urbana, que és el que va fer el treball de camp, i a l'Ajuntament no li ha facilitat. Han sortit les notificacions directament en els ciutadans, que són els que sí que l'Ajuntament s'ha posat a disposició d'aquests ciutadans, d'aquelles persones, afectades perquè puguin vindre'n aquí i consultar, demanar, assessorar-se eh? i estem prestant aquest servei a totes les persones eh? i recollint aquelles al·legacions que eh, puguin estar presentant Però no teníem les coses, no tenim. És, estem receptius per entendre'ns no, no tenim la, les dades de, del treball de camp realitzat per l'encatastra és no ens els adonen. No, no, no. no, no. no, no. Sí, és un prestiment d'ofici unidireccional per part de, del Ministeri Eligent del Cadastre amb els, amb els propietaris. O sigui, ells, mentre es tramitin el procediment, eh, altres interessats no, no t'hi poden. Ara bé... Eh, nosaltres posar a disposició un punt d'informació com hem fet em consta que l'Arxiviera Municipal aquests dies està rebent peticions de moltíssima gent que li va buscar les llicències d'obres de com va fer la casa vull dir que va sobre dir, vaig estar parlant amb ella perquè està saturada de, de peticions vull dir, hem posat reforços i, i tot el que ens demanen intentem donar-ho però eh, ens sentim davant d'un procediment que porta l'organització que sí que som interessats des del punt de vista en què l'IVI és un impost de gestió compartida i que, i que rebarem al final això però mentre ells faran el treball de camp i es ratifiquen els, els propietaris la, la direcció és eh, propietari i cadastre si ens presenten alegacions aquí els, els arremetem però com a conveni de, de registre interadministratiu no, no, no que puguem intercedir en l'opinió del, del, del cadastre això nosaltres de moment facilitem mitjans i després en funció dels del resultats de eh, quan estigui el procediment tancat amb el de les fases, intentariem intercedir en la seva aplicació. Senyora Caselles, la sí, seva alcaldesa no, fes el del que vostè diu, eh, I, per intentar ser constructius i, i, i solucionar. I, jo he estat a consultar al al dalt, és per de un llistat gran en el que ja totes les persones afectades, considero que podriem potser anar una mica més allà, sinó alcaldesa, senyor regidor és a dir, quan tu consultes, la persona que te t'atreu exactament quin és el problema si tens més metres, ja està tot dit eh? però si no tens més metres doncs llavors te fa la valoració anterior, la valoració actual i te posa doncs, l'any de construcció de la casa jo crec que moltes persones que estan afectades moltíssimes especialment les que no són de construir més del compte, eh? són persones que, a vegades grans, és veritat, coincideix aquesta tipologia, persones d'extracció de, més humil, jo crec que una feina interessant seria puntejar això sense necessitat de que vingui el perjudicat. Està molt bé que hi hagi el punt d'informació que hi vaig venir o hi ha vingut gent. Però puntejar-ho i ser una mica més productius i avisar-nos. Aquesta casa es va construir a l'època, estan valorant més del que estava previst, però els metres no, no han crescut. I l'Ajuntament ja inicià iniciat a comprovar si hi ha o no hi ha llicències, és a dir possibilitar que aquesta gent disposin de la informació perquè si no, no n'hi haurà prou de temps en 15 dies per fer les delegacions i jo diria més allà enllà de manera a l'Ajuntament en tant que administració que demani una pròrroga però entenc que això és costa dels particulars no? per tant, ja sé que l'Ajuntament està tenint molt, però segurament no n'hi haurà prou, vindrà gent al darrer dia i es quedaran agafats, per tant jo li demano això, que es contegi tot i que es busqui, que se'ls notifiqui amb una carta o d'una manera més és ràpida, intentar -ho. si són 300, pues potser notificando personalment, no lo sé, però la veritat és es que és urgent de fer. Això tot tot respecte a això, el revis a de la fiscalitat d'aquí de la casa, encara la possibilitat és veure si si això de que usted, de qui va construir la casa, saber si tenim possibilitat de saber-ho. Amb, amb la brevetat que el problema és aquest temps parentori de 15 dies és, és el... cada administrat podria demanar una prova una... No, sí. no, no, no. senyora Mata o en tot cas potser intentar fer una comunicació de l'ajuntament que ja ha obert aquest servei en format de nota de premsa o inserir als mitjans locals un anunci de dir oferim un servei d'assessorament als veïns que es poden trobar en aquesta situació senyor Casellas estat. No. volia saber què és aquesta polèmica que hi ha hagut amb els patges i l'alçada dels patges i després no es requeria l'alçada no sé si molta gent se m'ha queixat d'això és veritat que demaneu una alçada mínima i després no sí ho <ríe> has trobat com curiós no, no sí, és sigui aviam això va ser un, un, una mala interpretació perquè sí que es depenava un metro setanta bàsicament per una qüestió d'estètica de, de, de la rua però en cap, en cap moment en cap moment es deia que era un, una cosa eh, totalment tancada i que no em semblaria ningú que fos menys de metro ni més de metro setanta passa que eh uh, vec com unes coses que estaven escrites i espajes una mitjançant eh la agenda de T4 que jugava una recònia en una selecció i a veure que que que que en cas eh jo em sembla que no sé si es va a quedar algú que que passa que s'ha apareixat s'estava rexeant que hi havia molta gent que abans participava a la cavalgada de Reis i que sí que parla la direcció artística, està considerat que sabia de reunir aquesta quantitat de persones per ferlo més àgil per que us han vistos, una cosa que portava l'altra per no hi ha que un wit. per l'almçada, eh, no són els meus meus sexuals. Avera, una proposta que ven ve clau positiu de mate entre l'estància també el, el a a Mà. A ver, és és quant a l'empresa d'ons bueno, tenim els informes d'auditoria, doncs, tant del 11, 12 i 13, no?, que sempre es veren directos doncs, que el rebut de l'aigua doncs, no és tot correcte. No? O sigui, en quant a, hi ha una disminació de prop de uns 100 mili euros cada any, és a dir, que la liquidació a l'ACA doncs, no, no es fa prou bé. No? A llavors no sabem si això doncs, és a, la, a favor o en compte de l'Ajuntament o a favor o en compte de l'ACA. No? Llavors nosaltres demanaríem doncs, que, bueno, doncs, que a veure aquest programa informàtic, eh, ja tenem que això haurà de ser una inversió i que serà costosa, i que també ha de portar-ho gent que, doncs, que entengui que sigui experta, però, Bueno, pensem que lo més correcte és que això se solucioni i això és al vent dir una vegada, no? Vull dir que ara això, no, aquest nou programa i a veure què han de dir al respecte. Sí, sí que ho posi, no tot el nostre programa. Sí, efectivament és una anotació que estan any d'arrere any, tant tant que la aplicación informática, tal com ha de que fa uns quants anys ja es va comprar una, aplica, una aplicació informàtica que eh, no ha donat els resultats eh, desitjats estem parlant d'una situació que ve de molt llarg eh, d'alguns gerents abans eh, i eh, per tant eh, s'està treballant en eh, reconstituir en refer, en eh, recomposar tot el, el departament informàtic amb un nou programa tenim un pressupost eh, i tenim pressupost per afrontar-lo el canvi d'una cosa com aquesta sempre és delicat i hem de durar el moment bo per a fer-lo eh, i passar a una nova situació en la què les dades siguin molt més fiables i no tinguem que estar constantment sostingent el programari informàtic però eh, és quelcom que hi estem treballant eh, i bé bueno, bueno. Suposo que al llarg d'aquest any màxim al que ve ens en ja a fer el pas agueta i canviar el programa. Aquest té la murga de que quan fas el programa has de fer l'adaptació i passar totes les dades i sempre porta molt de nou. Sm gratcordst té alguna pregunta? Senem en fort. Sí, jo volia preguntar sobre aquesta roda de premsa que han fet per presentar el, aquesta ajuda del 30% que donaran per pagar bitllets d'AVE estudiants que estudien a Girona i Barcelona Bé, ja d'entrada jo en tinc poca informació simplement l'aquí he vist mitjans. Ja els mitjans i ja d'entrada a dir que no, no em sembla una mesura del tot correcte o del tot pròpia d'un administració, eh, la política de cheques, eh tipo cheque BE i cosa això no no, no crec que sigui la política que estan aplicant. en tant, quasi sí que maneria de saber quins són els criteris que que s'apliquen eh, o que es demanen per tal de que la gent o els estudiants puguin accedir eh, a aquest descompte i bueno, no sé si se podéxe explicar si han uns criteris de renda mínima, de, la o sigui, si pot accedir tothom eh, sigui que és la seva capacitat econòmica, eh, familiar. I després també diria de que vaigen producte de l'eficàcia de de cavalleria i ni ningú dormi sigures, ja està bé que segur els ve molta d'urgència venir dut casa seva, però ah, bueno, o sigui. bé, en, en relació a això, eh, respon una mica per la finalitat de la, de la política i en com qualsevol... mm -hmm president d'Educació en quan els criteris específics eh, ajuts, ajuts als estudiants en, en el trajecte, en el transport amb alta velocitat el model és el mateix és el, és el producte que a està en disposició de fer i el mateix que utilitzem en el cas de foment de l'assistència d'aveniments en el cas de, de la fila del vi, en el cas de l'acústica en el cas de la ciutat d'acord hi descomptes des comptes que l'Ajuntament de Figueres compensa com a foment, diguéssim, de l'assistència. En aquest cas, la política concreta és el foment de eh, la possibilitat que un esquema universitari figuerenc es desplaci al campus de Girona, que podríem considerar que és un campus que està a 40 minuts, 13, 13 minuts amb alta velocitat i posi més en arribar amb autobús a Montilivi o les, a les Pedreres, sense, o sigui, que sigui prou atractiva la reducció del preu del transport de manera que faci que una família s'ho en el moment de llogar un pis o en el moment de pagar una residència d'estudiant que s'ho o almenys aquells que no poden pagar això tots doncs, tinguin la possibilitat d'anar estudiar a una universitat i venir a dormir a Figueres eh, Requisits de 18 a 22 anys va enfocat a les primeres situacions universitàries volem fomentar això que la gent que per primer cop vol anar estudiar una carrera o l'única carrera que farà la seva vida doncs eh, tingui la possibilitat de, de fer-ho almenys pel que sigui pel, pel transport Aquí ja no entraríem amb en la política de beques a matrícules o la, o, o la, o la política d'altres al, ajuts a eh, de no renda mínima no n'hem posat perquè justament entenem que és un producte o un tipus d'ajut que ja va enfocat a les rentes baixes per la, per la pròpia naturalesa qui té una renda alta familiar gràcies a Déu per ell té la possibilitat de decidir si envia el nen a un col·legi major una residència o lloga pisos i en aquest cas eh, el mai venir cada dia el dormir Figueres i a la facultat a, a la Diagonal a la, a la Universitat de Barcelona o la UDG a Girona ja eh, es converteix a l'única oportunitat per part d'aquelles persones que realment d'una altra manera no podríem fer-ho. Eh, és això que el, que el criteri és la freqüència del viatge. No és, no és la, la renda de la família, ja ni és eh, un altre tipus de criteri, sinó que el que se subvenciona és la freqüència del viatge, que és el que determina pròpiament el que una família pugui enviar el fill a la universitat la possibilitat de que segueixi visquent a casa i que això comporta doncs, un estalvi important en relació al que costa sobretot a Barcelona, girant també però pagar pisos compartits que és el que fem molts estudiants universitaris en el seu moment o pagar ja en aquest cas una residència o un, o un, col·legi, un col·legi major eh, volem enfocar aquest tema respecte a l'èxit a la política jo crec que necessitem això no es, no, no es veurà en, en un any ni ni en dos és una tendència de veure si realment sí el, la pròpia creació d'un un, clima universitari a Figueres a les tardes i les vespres quan ja no tinguin les reflectives el joven que va a la Universitat de Girona o a Barcelona, doncs realment imparteix aquesta tendència que ara sembla pràcticament l'única que és marxar, marxar fora, marxar fora o buscar-te eh, alguna habitació en un pis, si és que estat econòmica o, o impossibilitat de, de fer una cosa més més fixa, que sembla que ara és l'única tendència i així es va detectant en, en el pla local de, de joventut Heu, ho hem valorat si realment eh, era una política municipal o no era una, una, una, una competència municipal o una política que haguessin d'abordar els ajuntaments però justament ho vam estar comentant molt amb el, amb el regidor i dius avui mateix acabem d'aprovar un pressupost municipal eh... eh quan, quan destinem a l'oci d'aquest jovent Bastant, bastants diners a l'oci de, de, del, del mateix segment d'edat o més jove o més gran destinem a procurar-s'hi oci cultura en eh, embarràquet, festivals concerts, acústiques tot això és, és gratuït i per tant va destinat a totes les rentes familiars de Figueres i de la comarca per tant si els hi paguem l'oci per què no podem ajudar-los a pagar l'estudi Eh, vull dir eh, és, aquí, és aquí nosaltres és el, que, el que hem vist eh, de dir, doncs encara més raó podem, podem fomentar l'estudi i podem ajudar eh, independentment de la, la renda familiar i només perquè el propi producte ja va enfocat eh, a aquelles persones doncs, que no poden plantejar-se enviar el nen eh, a una residència o a un corregi major o el que desitjaríem tots eh, eh, que és el que perquè quan hi ha oportunitat de pensar sinó la possibilitat, la finalitat d'anar a una universitat dormint a Figueres i pràcticament una universitat doncs, està a 40 minuts de Girona o una hora i pico, en aquest cas sí una hora i pico a les facultats de, de, de Barcelona Regidor, si vols afegir alguna cosa També és una qüestió de, de compensar el que s'ha tret de les beques de, que hi havia per desplaçament i beques de l'estudi que hi de, de, del govern. Eh, I eh, d'alguna manera es veu que eh, els alumnes, els nois i noies d'aquestes edats que poden estar participant en associacions, entitats de, de tots càrines eh, esportives, culturals, el que sigui de la Ciutat de Figueres, és ben clar que quan arriba una universitària doncs costa molt que que, que s'hi torni d'anar a posar excepte que no sigues cap de setmana o no sis uh, i uh, pensem que pot, pot plantejar molta gent una facilitat de, de dir bé, uh, hem d'estar a un, un, un col·legi major, una residència on només un pis, igual un pis a Barcelona els que tenim fills que estan uh, vivint a Barcelona doncs sabem què costa un pis compartit uh, i per tant és buscar aquesta, aquest, eh, no, aquest, eh, facilitar això que puguin fer aquests estudis universitats actualment hi ha moltes famílies que no es poden permetre el luxe de pagar valoradament la universitat per la pujada de matícoles que hi ha hagut i per el cost que comporta eh, perquè hi ha alumnes que volien anar a estudiar l'autònoma a Barcelona per cosa, i potser doncs, diuen no, va, m'ha quedat a Girona perquè ve... No, és molt més veritat tot el tema d'esplacament de i de vivenda i això és una cosa que està passant realment a la ciutat actualment. Mm, per dir-ne xifres, eh? anar a Barcelona cada dia anar i tornar amb aquest descompte que, que proposem l'Ajuntament els costarà 231 euros al mes un pis de Barcelona eh, està o aquest, o aquest cost, doncs a partir de 250-300 per aquí, eh? de, un pis compartit evidentment eh? Uh, bé, doncs que o sigui els principals s'ho plantegin i s'abatin i mirin d'això però bé, és una proposta que fem l'Ajuntament i veurem si doncs si hem d'ampliar-la o hem de reduir-la Seria Fon Sí, faré un, un PREC una pregunta el PREC té a amb una petició que vam fer fa bastants, bastants mesos i que vist a la premsa que torna a sortir la llum eh, vam demanar fa temps que, la... que com a membres que són de patronat de la Fundació Galagalí es, es, es demanés doncs, de canviar una, una patrona que està eh, que en aquell moment estava sent investigada per la, per la justícia ara ja està imputada formalment eh, doncs pels, pels, pels tractes de favor que ha fet anar eh, o, o, per això i veiem que torna a estar la llum en que només li volem donar al doncs, nostre vistiplau a l'alcaldessa si algun dia es troba en un, en un patronat en què això està discutint ja, doncs, que sàpiga que si, si vota a favor doncs, tindrà el, el suport de la CUP I... ah. ah, clar doncs, mira, doncs, valgui, doncs valgui el suport per l'altre eh... i la pregunta té l'hora... Um, fa uns mesos quan vam començar a parlar dels de, actes de commemoració del, de l'aniversari de l'Institut Ramon Montaner i ens van parlar de les, de les obres que havien de fer a la plaça un dels temes que van dir que és que hi havia algun format d'alguna cosa, vam parlar dels, dels cotxes de, de, de si es podia entrar, si no es podia entrar qui tenia la clau en aquell moment vam, fins i tot el senyor Canet un, en una reunió que vam fer va ser un tema que va, que va sortir i hem observat últimament que bastant sovint em, està, està obert allò, sobretot quan es fan em, algun tipus de celebracions el, a l'església els convidats van poder poder entrar, aparcar en el, a la plaça em, tenim entès que havíem quedat que això no seria així que només, que només es podria obrir quan hi havia doncs, un funeral i evidentment no es podria entrar al cotxe a fúnebre casos, però no em batejos o en, o en, o en casaments que els, que, que els convidats poguessin entrar amb el seu cotxe apartar com si com si, no sé, com si la plaça aquella fos propietat de, de l'església i dels seus ullaris sí, jo el coneixement que en tinc, la clau té un usfèl Miquel Àngel i la finalitat era aquesta de facilitar l'entrada als vehicles a l'enterrament que és el moment més delicat de que els familiars no tinguin que aparcar molt lluny i tot això. Ara, si observen realment una presència bastant freqüent i important, van, en parlarem amb ell, però la, la clau la té mossèn Miquel Àngel de la, la, la maconada. Primera, Marc. Gràcies. Volia fer una pregunta referent al calendari de... Bueno, o com avancen el tema de la revisió del POM. Eh, l'anterior alcalde, el Sr. Santivila, ens havia jurat i jurat, que quedaria aprovat en el de curs aquest mandat municipal, de ponts ja es va veure que això no podia ser. Llavors se va dir que quedaria aprovada una, bueno, que havia quedat una aprovació inicial del POM i després van quedar que no, perquè com a mínim quedarien finalitzats tots els estudis i tots els treballs. Jo que que som al mes de gener i que les eleccions municipals són quan són, eh, m'agradaria saber si ens poden confirmar aquest calendari o realment això ja s'ha anat, eh, a Norris. Jo el que recordo haver confirmat i em sembla que la petició de vostè mateixa era que en cap cas portaríem una aprovació inicial de planejament eh amb municipals, fins que estirà la voluntat de manera de no, bueno, crec que era un estat que no forçar una inicial expenses de que resultes dels comissos electorals del, del mes de maig hi doncs, hagués una formació pública i haguéssim de tornar a consensuar l'aprovació inicial no, no hi serà, el que hi ha hagut és com saben, la primera tanda de participació ciutadana, hem aprovat les bases del, de la votació del document i eh, estem a l'espera que la consultoria tècnica que està portant a terme els treballs ens pugui encarar la l'avanç de pla, hauríem de, de presentar l'avanç de pla i fer una, una segona tanda de participació ciutadana. Jo crec que és això el que tindrem temps de fer abans de de maig. Procés sigui, presentar l'avanç de pla i la segona onada de tallers en relació a la segona onada de tallers no sé si serà abans les o després però sí que el document d'abans de clar sí. senyor Cassellas sí, gràcies, què ha passat? avui la tarda de la, la piscina sí, senyor Ferrer sí, com saps hem començat les obres dels vestidors en principi havíem fet que previst començar per un estidor i el que ha passat és que bueno, hem començat a posar el terra i es que el terra pues, forma molt mal bloc i degut a això, pues, en principi, pues, segur, bueno, segurament no, hem decidit tancar la piscina perquè no, no, la mal gló caia i els usuaris ha vingut coses que vostè va I en principi estarà tancada segurament fins a la setmana que ve. Segurament fins a la setmana que ve, no, perquè si us vaja Corria a l'obra que no hi havia hagut d'anar buscar una de ambulància que jo sàpiga no No, no ara no t'ho podria dir perquè la veritat sé que passat a la tarda i ha hagut de venir a dir però no s'hauria no, no, no de dir però jo crec que no eh? sé que hi ha hagut algun mareig sí, però no, no hi ha no, que jo sàpiga eh? Senyor Borrego Gràcies senyor president la pregunta seria quines mesures eh, porten, volen portar a terme per acabar definitivament amb l'estat de llum que pateix la zona oest de la ciutat en alguns moments? Bé, com hem pogut anar llegint a la premsa o, no sé si, o ho hem explicat quan ens hem trobat, des del mes de novembre que realment el barri del, del projecte estava patint, estava, crec ara, almenys en els últims dies, S'ha normalitzat la situació, estava patint talls de llum de manera freqüent, van començar a finals de novembre puntualment, algun dia, sobretot a les nits, i es van intensificar, passat el pont de la Puríssima ja pràcticament en una fallada de llum de llum diària. Eh, per part de, de bueno, ho sabien se'ns va comunicar tant per part de veïns com per, com per part d'Endesa que Endesa eh, mateixa es, va ser aquí avisada que les sobrecàrregues elèctriques que estava patint aquella línia podien provocar aquests talls de llum i que eh, denunciaven ells una, una situació que nosaltres vam acceptar totalment i vam donar-los carta blanca perquè n'hessin de solventar que haguessin de, de, de solventar fins i tot és un operatiu de control realment de punxades de llum directament connectades a la llum pública o o usuaris que li han fet pont, al directament que a, a criteri d'engesa això sigut era la causa d'aquestes sobrecàrreques i d'aquest i d'aquesta cremada de de les línies que físicament un dies van ensenya en de línies a pont matí. Nos van arribar al centre línies que estan en, en a a parets. Hem, de, davant de la, de la primer, del primer vist per part d'Endesta nosaltres vàrem dir que endavant que el que fes falta, que nosaltres donaríem suport a través de, de Guàrdia Urbana i de, i de Mossos després eh, vàrem notar una certa lentitud per part d'Endesta a, a reaccionar, a posar mitjans ens deien que al·legaven escassetat de mitjans, que estaven a font de la pólvora, que si no tenien, que, motiu que va provocar que ja mateixa féssim una queixa al director general d'Allesa Catalunya perquè es anava perpetuant aquesta situació. i ja estàvem a 15 de desembre i els palls de llum ja pràcticament eren diaris i no només a la nit sinó que ja abarcaven tot el dia. A partir d'aquí es va fer un primer operatiu de control d'aquests tours freudolents de, de la línia i desengrenxar els ponts, un segon operatiu per sectors que eh, durant uns dies va resobrir la situació, fins que passat cap d'any van tornar a tenir alguna vista que per, per, per, puntualment, no tant, però puntualment, tornaven a tenir fallades de llum. I realment és que l'ús fraudolent eh, s'havia tornat a, a produir i que les operacions d'ús fraudulent s'estan fent per persones que són autèntics enginyers, eh, realment de, doctors en enginyeria, elèctrica davant de la, de la, de la, de la sofisticació que, que, que els suposi que realment ens ha fet notar Endesa que és una agúnia de, de, de, de per ells d'estar de, de, perseguint i buscant a veure com carai aconsegueixen punxar la llum d'aquesta manera i, i fer aquestes sobrecàrregues nosaltres els hem demanat sobretot a Endesa, que garantissin sobretot per mitjans que sigui en grups d'electrogen que amb el que sigui la, la llum en una sèrie de persones que per l'edat, per l'enfermetat o, o per motius professionals eh, tant a, una, la, a la pastisseria o al taller de, de pastisseria com la, el bar i després gent eh, que està afectada que està malalta, que necessita connexia elècrica i que no li pot fallar els han assegurat mitjançant grups electrògens o mitjançant, han assegurat que ho tindrien, i segueixen treballant en el, en el restabliment d'aquesta línia Sí, som ja, ja sé sí, que és una cosa de però de ahí, eh, a les 7 de la tarda o a la nit va venir de llum. Vull dir que que això una cosa que va afectar i mateix. I ja la setmana passada va tornar casa lo mateix, tot i que no és no una cosa que s'hagi acabat. Ahí mateix va afectar pos pues, el carrer Escolapi, Doctor, doctor Maranyó, el, carrer, el Doctor Branyot, el Doctor Ochoa i un tant d'altre, va s'ha passat un un veï del del barri. Jo he, he parlat de la zona oest de la ciutat. Ah, doncs ja li el que li he contestat, se sí. referia al al ja, jo parlo de la zona oest, això, si la zona oest no és, no és del Colombret. Jo li he contestat per al que al que va passar al Colombret. Sí. És a dir, al stadium, en aquesta zona. Eh? I també fita aquí. Però me dius que potser ens fitxen massa de molt Colombret, que tot aquest problema és tot també això afecta i ho sabem. Si no tenien que avisar la setmana passada jo crec que veure aquest titular, estem atemorits en un barri de la nostra ciutat, que estar reflexionant. I potser això ja hauria d'haver sortit en aquest pla, i a vegades parlem de temes que, que puguin banals, però que dins d'aquesta ciutat diguin que estan atemorits, això sí que s'hauria de que preocupar. Vostès, des de l'any 2007, a eh, aquesta ciutat hi ha hagut barris que hi de primera, de segona i de tercera. I si hi ha barres que han, no que hagin pujat, s'han mantingut i altres s'han anat baixant. Uh, jo quan sento paraules com cohesió social i totes aquestes coses, jo crec que, que tots tot aquests grups que ho diuen això, jo, jo crec que no, no han mai anat mai a aquests barres. Ni s'hi han passejat, perquè si es i sentirien l'olor de les plantacions que hi ha per les cases, ni han escoltat els veïns. Perquè vagin allà i parlin de cohesió social en aquests veïns que pateixen això que veïns que no poden sortir de seva això, aquest és el problema segurament l'edat que és demagògia bueno, nosaltres direm que és la realitat d'aquests barris el que dir, està molt bé, parla el de la això però això afecta una zona molt alta és que també els veïns del Juncària per Bosc estan preocupats per tot aquest tema i més a més, hi ha una cosa ara estem a l'hivern i la cosa està tranquil·leta els no quatre dies la calor i els que et surten i aquest és que del problema Clar, jo crec que hem que començar a posar-nos sèrie en aquest tema. I sèrie és aplicar la llei, I, escolta, i el que no podem fer, i ja sé que totes aquestes accions que us hem relatat, jo les vaig cedir a través de la premsa, però és que això no pot sortir a la premsa. Perquè clar, després van vostès i, i troben només una plantació. O si sigui, Si els hem posat sobrevist, no. Això ha que ser accions contundents, i ràpides, i contínues. No podem muntar un dispositiu de mes allà a, a l'entrada de sortida, no?, perquè esclar, quan marxen tornem a estar igual, per tant, eh, demanem que, que no tan sols sigui de colorets, sinó d'aquesta zona a l'oest, que, que, sisplau, com, com ens estan explicant els veïns i també de l'assassos de societat és a dir, no podem estar, eh, visiem-nos que ahir, aquestes 3 hores, hagués es espondruït al centre de la ciutat, que el robert de l'ou hagués estat de 7 de la tarda a les 10 de nit. Això ha sortit ja en aquest ple fa molta estona. Hauria la l'associació de comerciants a sobre. Hauria sigut, bé, bueno, espectacular, tres hores al centre de la ciutat sense llum. Passen aquell barri, ni ho s'hi quedaran. Aquest és el problema. Aquesta gent se senten, se senten desemparats. Per tant, agrairia, eh, plau que es posin fil a l'agulla i que això, d'una manera, d'una vegada, aquesta gent se sent aquest barri com tots els barris de la ciutat, per igual. Gràcies. Sí, senyor Bonfart. Sí, la pregunta. Bé, senyor Borrego, ja senyor Borrego ja han posat el comptador de quantes vegades vaig a les agonews de la ciutat. És la portejora sorpresa. Podria, pues no, podria. És? No, eh, poso aquí. Na, i una sobre la taula de salut, que si es convocarà, no es convocarà perquè està temps que, que està constituïda, no? Sobre si no la columna bé, tots els uns van proposar un representar representante y no, no se convocan, si no, convoca y... no sé si se convocan ya antes de las elecciones, o podría ya no se convocan, y sé, no sé. En principio, la idea era hacerlo ahora, después de las fiestas, supongo que el mestre de él, como muy tarde, se convocar. En el no se ha hecho nada más, pero la previsión era esta. Señora una pregunta que reitero a aquests darrers és sobre la zona verda, que sembla que finalment està ja a punt de posar-se en funcionament i ja hi ha moltes màquines usades i els veien registrats si ens en poden donar informació Sí, és imminent si vol donar resposta de una mica de com ha anat el tema de registre de, de veïns i quines previsions hi ha Bàsicament és el que ha exposat, s'estan acabant tots els treballs, s'ha fet tot el procés eh, que ha funcionat força bé, gràcies a Déu, de eh, notificacions amb els, els veïns i eh, rebent, eh, passant-los i els avis de que tenien determinat vehicle que era el que constava eh, registrat per perquè poguessin fer ús d'aquesta zona verda i, eh, per tant, en aquest moments ja, eh, amb caràcter prou immediat, seria ja pintar definitivament eh, i eh, posar en marxa la zona verda com a tal. Eh, no sé si hi ha alguna dada concreta que, que vulgui tenir, però el procés en si està funcionant. Eh. Si bé inicialment ens havíem plantejat el que eh, cada persona tindria que vindre aquí a l'Ajuntament o en els punts de contacte, FICERSA, per aportar la documentació, fer tot d'aquest procés, el que s'ha treballat d'una manera coordinada, conjunta, els serveis d'informàtica municipals, FICERSA i les persones implicades, ha permès evitar a molts dels ciutadans aquest desplaçament, sinó que ja han rebut amb aquesta notificació amb les dades del vehicle que els havia quedat inscrit i, per tant, una tramitació administrativa que en aquest cas hem fet d'una manera proactiva, busquem la manera d'evitar en el circular els treballs la murga de tindre que venir i presentar documentació aquí. Quan? Sí, no, el febrer al mes de febrer això està en funcionament, salvo que surgis alguna cosa molt especial. Mm. A veure, és en referència a tot el tema de les voreres i de les ampliacions de, la de les terrasses. El nostre grup municipal realment estem molt, molt preocupats amb tot el que vam, vam, vam, anem veient quan va, van anar tots aquests temes de les ampliacions. Uh, ara sembla ser que el carrer Camanya doncs, hi haurà una ampliació d'un bar, una terrassa... Nosaltres estem preocupats perquè pensem que bueno, doncs, aquests carrers no uh, hi ha les lombardes, vull dir que hi ha tot el terra, les lombardes, vull dir que això és una cosa que és antiga, vull dir que bueno, ens fa por que pugui passar alguna cosa, no faré de la demagogia o de la rambla, perquè també, de fet, uh, que és, tota aquella part també és buida, no? vull dir que no hagi de passar res, no? però vull dir que hem de tenir molta cura i anar molt al tanto a veure què, què passa, no? Eh, perquè és clar, la ribera de fet fi, viva fins a Llegars, no? però sobretot doncs, que bueno, aquests carrers són els carrers antics, creguen que s'han de conservar i que a l'hora de fer una ampliació s'ha de fer també una molt bona valoració per uns cècnics eh, dit això, fa tres mesos que bueno, que ara, en, fi, en principis es va fer un esborrany crec que va ser doncs, a, la, a la comissió el 12 de l'11 es va fer un esborrany de les ordenances que bueno, que, de grup i vaig assistir-hi com a ser del meu grup i bueno, després es va poder incluso, aportar no més, però més aportacions de només no s'ha dit res doncs llavors aquest grup demanaria que no es fes cap més ampliació de cap més bar diguem, o sigui cap més ampliació de cap terrassa fins que no tinguem aprovades definitivament aquestes ordenances perquè clar ens podem trobar bueno, una vegada s'hagi aprovat llavors poder alguna terrassa no doncs, tindrà que és clar, després no ho podem creure no? jo crec que ens hem de replantejar és un tema molt seriós però sobretot quan és aquestes ampliacions del, del centre dir, encara alguna de, fora del centre doncs, però és clar, aquestes vull dir, això ens va ha, ha molta gent, ens va ha dit molts veïns i molta, i molta, molta preocupació eh? I, llavors, és clar, i ara que tot entenem no? i entenem que, que els, doncs aquestes, els empresaris vulguin ampliar el seu negoci i que és, i que, bueno, i que és bo perquè també doncs, bueno, doncs hi ha gent que pot anar a treballar però, eh, és clar, ja primer s'ha de mirar doncs, tot l'altre no? que, bé, bueno, si és així, que avui ja sapiguessi, doncs aquesta dona del carrer Camanyo en principi s'allargarà doncs, o és que ja ho volien fer ja de seguida bueno, jo presunto de govern que un minut no he pas vist que hagin demanat a el permís o sigui que vull entendre que no Sentit, sí, sí, no? en relació ara una relació ara i el Quim Felip i el Vierà però justament les actuacions a carrer Monturiol i carrer Camanya eh, si dic, o sigui, la voluntat és eh, assolir eh, arribar digués, a, a, a, amb l'assemblament de voreres a arribar eh, a tenir dos grans bolivars que, que siguin zones de, de passeig des de la Rambla fins a la plaça de la Palmera i en aquest cas del, del carrer Camanyó es preveu una ampliació conjunta de vorera o sigui, no, no, no serà un queixal serà una ampliació conjunta de, de vorera que havien tingut la sort doncs ha pogut negociar i aquí en Xavier ha fet una bona testa d'aconseguir que quatre propietaris es posessin d'acord per ampliar a la vegada la, la vorera davant de davant de la plaça de la Palmera des del carrer Sant Cristòfol el, que hi ha un banc del costat a la, la, la cantonada Maia, Maa, també Laci i l'Ostromm. Sigui, tota aquella vorera anirà ampliada fins a l'alçada de, del començament del que hi ha al carrer Camanyo en direcció a la Rambla. Per tant, no, no serà una única línica agaes, tota una ampliació a la línia en l'inent que s'ha fet al carrer Montreall, també amb col·laboració mig, mig, mig de particulars mig mig de l'ajuntament que s'han ampliat voreres fins de la banda fins a la, a la plaça de la Palmera, es va fer abans de Nadal des de des celebrant de un dinàmic i ara seguirem, pues comença ja o ha començat, no sé, no. Comencem demà ja fonts arribant a la Plaça de la Palmera, en aquest cas amb substitució de de clavagern inclòs, per tant, aprofitant les iniciatives particulars, en aquest cas Eh, nosaltres en, estem contents d'haver aconseguit aquest conjunt d'eixamplament de vorera de tot el que serà el carrer Camanya per part de la, de la plaça de la, de la Palmera no serà l'únic bar sinó que és tots els, els quatre propietaris que van des de la cantonada del carrer Sant Cristòfor fins a la, fins a la plaça fins a la, bé, el que és carrer Camanya però sí i també si la que debo que O sigui, el primer tram del carrer Calà, el Dinàmic. Sí. Sí. Sí. Bueno, nosaltres procurarem que mantingui no la mateixa especta de quedarà aquest caixell Esclar, l'altra que, jo, que m està explicant sembla sí. ser que quedarà tota una línia sí. però aquí sí que quedarà un queixal un bueno, queixal molt gran, no? Bueno, mirarem nosaltres de assolir ah, d'assolir una línia recta però vull dir la voluntat és aquesta que quedin dos, dos, dos grans mureguards dos passejos amb les del que és Font Oriol i Camanya des de la, la Rambla fins a la plaça de la Palmera no, perdoni, però és que no, veure, no ho entenc o sigui, el, el segon tram ja quedam mitjanament eh, clar però que primer, a veure, què pensen fer llavors, doncs, fer també tot un, una fila o, o vull dir o aquest caixal quedarà en principi quedarà aquest caixal ah. perquè aquí doncs aquest bar també pensa fer l'actuació ja aviat ja, també o i llavors no, vostès no us hi preocupa, no? el, el, el que estan lligant és, que no. és el, aquests quatre aquest perillits de, de la plaça de la Pelgrana <coughs> Nosaltres hem... no us preocupa doncs, aquest tema de les jombardes i tot això que és una cosa antiga i amb bordes nosaltres realment el nostre grup sí que ens preocupa eh? dir que, clar veiem que això està deixat de la mare de Déu i que evidentment no. aquesta no, però aquestes ordenances, és que ja jo veig que ja no s'aprovaran. Ja no s'aprovarà, sí, no, no, la, la negociació seguirà era de fet la, la voluntat és que entrin en vigora en en la per al per el proper estiu, però les ordenances de, de terrasses, les les de terrasses, eh, un dels aspectes eh, que regula és eh, la possible ampliació de la vorera, però abarca una voluntat molt més àmplia, decinc de, de metres quadrats d'estètica de, de, de guardar una coherència i eh, de, de la, del, del que és pròpiament el, el mobiliari i de l'edat de les terrasses. O sigui hom fet terrassa i com fer terrassa eh, depèn més del projecte d'urbanització en concret, no, no, no, no donna una ordenança que regullique el mobiliari per tant, sí que van relacionades però no depèn d'una ordenança que, que, que es permetin ampliar voleres no, sinó d'una voluntat d'urbanització d'uns un, casseges en aquest sentit en el centre o en sempre que apostàvem per l'ampliació la, de voleres i, la, i, i la pacificació del, del trànsit estranyant que res i, i fent prioritat de, de, de vianants Gràcies mm quan sempre dique és la seva opinió, diemment, pues que són les camanes i tal. Ara a fer, eh, bueno, no sé, ja li dic, una cosa és fer una línia i ara aquest calaix, ai, aquest calaix, aquest queixal, verdaderament això no es pot pas contemplar, vull dir que, que això, unes ordenances contéguin això, eh? vull dir, a part de que sigui el mobiliari i tot això ja l'entén, que ha de ser tot regulat, tot igual, però vull dir que jo crec que l'ordenança que veia ha de contemplar si ha d'haver així aquest, cala, aquest queixal i tot això que està vivint vostè aquí, la veritat encara ens preocupa més. O sigui, la nostra preocupació, abans de demanar-li, estava preocupada, però ara realment nosaltres marxèrem encara més preocupats. sóc sincera, eh? molt més preocupats. Eh? I s'ho perquè realment mh, bueno, vull pensar i ara bueno, farem de bagoja que bueno, el millor quan queden 3 mesos pel mes de maig dic, pues, eh, mira, depèn de com vagi dir, això no, no, no es portarà a terme perquè és que, si no, desgraciran tot el centre, eh? que, realment i amb molta, molta preocupació eh? realment, però bé bueno, que són vostès, que tenen la majoria d'atxugut i poden fer el els hi hagi Nosaltres estem contents doncs, de com està quedat. De fet, el carrer Monturiol va començar d'un queixal, però ha acabat totalment ampliat i aquestes, aquí volem anar el carrer, carrer Camany o al mateix model, aconseguir aquesta ampliació de voreres. De moment s'ampliarà davant de l'establiment dinàmic, i a la mesura que es pugui fer el mateix que, que hem fet al carrer Montoriol assolit tot, tot el traçat del carrer ampliat Sí, senyor Gratacos Sí, gràcies una pregunta per és per saber una pregunta i un preg a la propera reunió de seguiment de barri de Sant Joan per quan i després el preix seria estaria bé per copsar una mica i tingués una mica sensibilitat el president Esquivan és de fer-ho en el barri de Sant Joan la no fer-ho aquí, sinó desplaçant-se per nosaltres allà doncs pues, eh, com que vam marcar la periodicitat trimestral eh, l'altre dia va estar parlant i en principi la propera reunió, la propera comissió del barri de Sant Joan serà durant la primera setmana del, del mes de febre no els hi vull dir segur però en principi serà cap a aquelles dates en quant al PREC doncs, tot i que les infraestructures en allà poden ser més precàries a les que podem tenir aquí ho, ho podem intentar Tot no, totes maneres no l'hi no no asseguro eh? sí, jo penso que eh, la gent del barri Sant Joan ens ho diria molt que ens posi allà si sí, sí, tothom ya está de acuerdo podríamos ir al, al local que l'Ajuntament tiene uh, y tenemos el, el Pla de Desenvolvimiento Comunitario uh, Dr. Ferran ¿Señora Mata? ¿Señora Cosellas no? ¿Señora Barrego? Ah, sí, señora Presidente mm -hmm. Fa uns temps, que arran eh, una petició d'uns ciutadans sobre el tema dels, de posar llocs perquè per els gossos vagin a, a, a córrer ara em perdurem-los i ja diuen vostès que ja en tenim dos més d'arabar tot sí? a l'Oliva Gran una altra, ah, no em sembla que és a Toro Baix clar eh, això està molt bé, però però absolutament és que eh, també hi ha ciutadans que estan preocupats perquè posem, per amb el Parbosc ara hi ha més gossos cantes eh, Llegiré, ho dic perquè bueno, és un messatge privat però eh, no, el regidor, el el, senyor, el regidor que fa que li, li dic una ciutadana que em fa arribar al. 7e perec Això és el diumenge, eh, diumenge passat i diu, anant amb els nens del Parbosc, a part de la notícia que trobes resulta que a molts nens també els hi fa por certs gossos grans que més estan en llocs reservats pels nens i els amos ni cas, al final optes per marxar és trist, això és una ciutadana necessitat, societat. Si sigui, està ara està molt bé afavorir aquests senyors que gossos però, clar, aquí en no el parc gos, la en enveïnada i s'estan tornant aquest problema a part de que, de que, de que, que el parc de, de les aigües els gossos fan un tomant jo és el típica de la ciutat i, i això verà igual la viu gran i que verà el altura baix. Ten un problema de nottíció dels animals, igual que molte vegades que, pues, ja, ja preguntar al Snyor Per i si Gi si també en aquesta situació fan alguna cosa sobre el tema que la el preguntat sobre el tema dels coloms, sabem que hi han eh, propietaris preocupats al carrer nou perquè hi ha certs edificis que passes i que ja no queda un pam perquè el colom s'hi posgi produït. Això és menys de color passes per allà, a part del perill perquè aquests eh, possibles enfermedades que vol posar es queda eh, relliscades eh, és una certa notícia llavors a veure si eh, en aquestes situacions eh, pensa vostès alguna cosa per acabar amb, aquestes, amb, aquest, amb aquests problemes eh? Va, jo veure, comencem perquè és que hi ha moltes coses i doncs anem. Espai per gossos. Vam començar el parc de les aigües i va resultar, el prop pilot va resultar un èxit. Llavors va ampliar per demanda també del parc bosc. Eh? Demanda d'aquí, vam ampliar també un, un espai. I el que fer i estem fent és com una, una anella per acabar de completar tots aquests espais eh, pels gossos. perquè Per demandes dels, dels, dels, amics de, dels amics dels gossos perquè puguin anar eh, que puguin córrer lliurement en aquests espais perquè, com bé he saps, hem, hem fet campanyes de la Guàrdia Urbana no, i estem fent per eh, temes d'actes incívics en tema de deixar els gossos eh, lliures, en temes de cagrades, en temes d'ascens, d'ascens dels gossos perillosos, d'ascens de gossos normals, que pràcticament tenim un encén eh, 115 expedients sancionadors que anem, anem, anem tramitant. Això, amb això li dono resposta a les actuacions que estem fent nosaltres en tema de l'incidisme, en tema de, de les sagrades i en tema de, dels gossos que estan, que estan lliures pel, pel, pel municipi. No deixarem de, de fer aquestes campanyes evident, evidentment. Amb el tema de colons també és una cosa que estem actuant ara estem acabant el mes de l'any 2014 però els hi puc avançar hem de la captura de, de de colons estem arribant als 2.200 colons capturats amb el sentit que estem posant gàbies que ens accedeixen als espais veïns <coughs> uh, on tallar les colònies estem capturant <coughs> perdó, aquests, aquests, uh, aquests colons amb el sistema de, el sistema de gàbies i, anem, i anem, fent, anem fent aquestes actuacions paral·lelament també, evidentment, amb el que serveix que aquests llocs que tinguin lo suficientment nets, evidentment, quan traguem, traguem les colònies esto. Això és un projecte que es refereix a l'ambientalitat. No, però pendent ser és una qüestió de gossos que m'hi demanaran per a Gans Flau, si que que s'estan digustant les inspeccions ortol del Parc Bosch, que es va a la Guàrdia Urbana de que de que es faci una, una miqueta, pues, un control de que els gossos pues, que vagin vigats fins a en aquest recinte i que pues que, si un sobretot que aquest acte cívic de deixar els buss lliures sobretot tinguin en compte que per vos ja ha en els llocs reservats per la Mainada o sigui que li digui, que això és un seguiment en quant als coloms eh, sí, està molt bé, però també crec que s'ha que fer una petició expressa dels propietaris perquè al eh, carrer Nou hi ha un edifici que està totalment, un que està que no sé si ha sigut un, un incendi perquè està com cremat i, i és que, bueno, és que llavors el que s'ha de fer és que hi ha i, el que, i demanant al veí que es els balcons i si ja els, doncs, bueno, els col·loc ja no s'hi posaran i no ho veurem no l'actuació és, que és reclamar que aquests eh, habitatges estiguin en condicions de, de, de les condicions del no siguin un perill per tots, gràcies sí, una ull sí, senyora Tacòs sí. sí, sobre aquest fet, una pregunta i, i què en fan vostès dos col·locs? també, però es s'ha de fer. Complicit, un petitíssic és una empresa que que ve, veig, eh, vementment, mejora. Ve, és una empresa que de captura i preguntaré tenem els meus parts. Jo li di que això es amanava el meu company comunista, Santany Ramos. Sí, no, no, una mica és això vull dir que a part d'agafar els coloms que endavant eh, que em preocupo una mica bastant no tenen vostès pensat fer cap campanya que vagi en contra de la reproducció dels dos coloms més que no pas de capturar coloms perquè al final no ho sé <totre> <totre> a, a, <totre> em pot explicar com hagi de conscienciació Mira, l explicaré, l explicaré, en els coloms si es plau l'explicaré molt bé es fan... tot, tot i que pot ser el Partit Popular que se'm anà molt greu però però es fan campanyes de búsqueda de, de, de nius, de coloms, es, es pot detectar entre els nius dels coloms i aquests coloms diguessin que ous es estiueixen abans que neixin, ja que potser el Partit Popular no, no t'acabarà. Eh? <sum -t 's> però això aquí es traeix, hi ha gent que es dedica a saber quins són els llocs on es reconeixen els, els, els coloms, on es posen els seus ous i intentar destruir-los i evitar que que a més d'haver-hi 5.000 colons nous cada any, n'hi hagi 500 i així no s'has de capturar i posar-se a veure el magnari i si haguem si pensat fer alguna campanya d'aquestes que entenc que seguim pensant quan uh, capturem les colònies els, els eliminem, evidentment quan ja tenim les gàbies i ja no entren, vull dir, les colònies ja queden, ja queden eliminades en si Humero, sí, señor sí, la última pregunta. Sí. Eh, a ver, eso el tema de cambiar wifi que toda la zona del hospital, no sé, de ya faies o ya fa mesos que se troben d'unes doncs, hores que es fiquen sense wifi. Sí, es cal malestar bastar que sorgei comporta, Sí, sí. sí i tota aquella zona de l'hospital doncs hi ha unes hores o dies i hores doncs que es queden sense dutí i bueno, que no es doncs, queden sense internet lògicament, i això ja porten dies i eh? no ah, no. sí, això ja porten dies i això ja de trucar a la font no, per això pregunto a cases particulars a un fi municipal ah, al públic sí. doncs mireu no sé, Jordi Rans en tens constància no. doncs mireu no. molt bé, doncs eh, si no hi ha cap més assumpte, senyor Barregos sí. ultimpec, eh, no part d'aquest grup però sí que s'ha fet arribar eh, una petició eh, demanem que es retiri l'estelada que hi ha a la part alta de la considerem que només es presenta una part de la ciutat i el que ens ha fet arribar aquesta petició i creiem que, que el govern ha de tots els patins, gràcies Bé. doncs s'aixeca l'assessió